Thank you. szép szép maista szép jó szép Szeretettel üdvözlök, üdvözlünk mindenkit ezen a bizást állíthatom, hogy rendkívüli eseményen. A mai nap egyrészt a MANT, másrészt a Jövő Obszervatórium Kutatócsuk, a pedig a Jövésztájtnak egy közös rendezvénye. Az aktualitását nyilván Gagarin repülésének öttenedik évfordulója adja, erre majd még a szünet előtt konkrétabban is vissza fogunk térni egy rövid momentum erejéig. Úgyhogy most csak azért hiszem, hogy fölkérjem Solymosi Jánosra, Manta hogy nyissa meg a mai Jó Jastegy János, szervusztok! Ma egy különleges nap van. Mindenki tudja, hogy mit ünneplünk és szó szerint azt lehet mondani, hogy az egész világ ezt tünetli. A mai napon már tizenkét levelet kaptam a világ különböző részéről, űrkutatóktól, űripari kollégáktól, Nagarin arckét nével ellátott képeslapokat és mindenféle egyéb jókívánságokat és üdvözleteket. Többek közt a régi és mostani orosz űrkutató kollégáktól is. Én viszont válaszoltam nekik, hogy mi nektek, hiszen titetétek meg annak idején ezt a szó szerint történelmi lépést. Ez tényleg nagy dolog volt. Az emberiség történetében voltak ilyen nagy mérföldkövek, amikor valami nagyon új dolog felfedezésre került. Ilyen volt az, amikor hajóval elindultak felfedezni világ egy részét, és új földrészeket fedésztek fel tulajdonképpen. Most is ez történik. Hajóval utazunk, csak más jellegű hajóval. Ezek a mérföldkövek nagyon fontosak, mert azt jelzik nekünk, hogy érdemes lépni, érdemes fejlődni végül is a az emberiségnek a, a kioldhatatlan szomja az új iránt, a, a, a megismerés vágya, ez az, ami állandóan hagyja tovább a, az emberiséget. És e, vannak olyan, e, olyanok köztünk szép számmal, akik e, nagyon nagy e, rizikót, veszélyeket is képesek és hajlandók fölvállalni a megismerésre. A tudománynak az egész földi története ilyenekkel van tele, és ezért e, nagy tisztelettel és megbecsüléssel kell adóznunk azoknak, akik, akik ilyen dolgokat elértek. Kis hazánkban ilyen nagy léptékű dolgok nem történtek, de azért nem szabad lebecsülni az itt történt dolgokat sem. Nyilván mi nem vagyunk űr nagy hatalom, viszont az ország méretéhez, lehetőségeihez képest nagyon sok-nagyon Fontos eredmény született és születik, és nagyon örülök, amikor azt látom, hogy érdeklődő fiatal arcok ülnek itt, akik közül remélhetőleg sokan a űrkutatás, űripar, vagy adott esetben, ha esetleg Magyarország úgy dönt, hogy teljes jogú tagként belép az ezá akkor alanyi jogon jogosultak lesznek arra, hogy jelentkezzetek az EZA űrhajós képző programjába is. Ez, aki túl esik ezen a meglehetősen szigorú procedúrán és szerencsés és sokat tanul és minden egyéb összén, akkor még lehet, hogy újabb magyar űrhajost is ünnepelhetünk. 1980-ban, amikor Farkas Bertalan fönt az űrben, akkor az országnak volt űrprogramja, ami azért magával hozta a, a tudományos kutatásnak nagyon sok ágát köztük a, természetesen az űrorvostan és az élettani kísérleteket, kutatásokat, anyagtudományi kísérleteket, és nagyon-nagyon sok mindent, elektronikai, pszichológiai, és nagyon sok minden egyebet. Most sajnos ilyen űrprogramunk nincs. Sokan ebben az országban, ebben a szakmában azon dolgoznak, dolgozunk, hogy legyen, ha nem is feltétlenül emberes űrutazás, de a tudománynak azok a területei, amik a mindennapjainkat Átszövik, és nagyon nagy befolyással vannak a, a mindennapjainkra, ezeken a területeken, ha nem is világ első, de a világ élvonalában ott legyünk, és erre minden adottságunk megvan. Úgy gondolom, hogy ez az elkövetkezendő előadásokból egy kicsit talán meg fog csillanni. Jó szórakozást kívánok, és köszönöm szépen még egyszer a szép számban megjelen. adom a szót a Winkler Nemes Gábornak a jövő observatórium kutatócsoport tagjának. Ma ő fogja menedzselni az eseményeket, és főként az előadóknak mondom, én leszek az, aki 8 perc után jelezni fogja, hogy már csak 2 perc van az idejükből, tehát mindenkit arra szeretnénk kérni, hogy tartsák magukat a 10 perchez. És elsőként szeretnénk átadni a szót Elsőként első felelőmet felkerünk dr. Almár Vánt, aki Gagarin útjának jelentőségéről fog beszélni. Dr. Almár Iván Csillagásznyűrkutató, Gagari repülése a Fizikai Tudományok kandidátusa, a Magyar Optikai volt követő állozott vezetője, mert ez központi a szakosztályának a titkára, ZNT Csillagászati Bizottságának titkára. Aktívan részt vett az űrhajózás kezdeti lépéseinek népszerűsítésében, és uh, kozmikus társkeresett színű pedig a napokban kerül a környeisboltokban, már professzor egy nagyon szíves előadását. Köszönöm szépen! Nagyon kell vigyázni az időre, úgyhogy rögtön bele is vágok. A téma az azzal a kérdéssel kezdeném, hogy mit ünnepünk ma tulajdonképpen. Kétféle választ adok erre a kérdésre: egy lelkeset és egy objektívet. A lelkes válasz az, az úgy hangzik, hogy tehát egy történelmi eseményt, az első ürepülést. Egy történelmi személyiséget, hát nyilván valóan dagarint. Tulajdonképpen egy embernek egy különleges, bátor és egyedülálló cselekedetét, azt, hogy fölmert ülni egy rakéta orrába és elindulni, úgy akkor, amikor még senki ezt meg nem tette előtte. Vállalta azt a veszélyt, ami ezzel járt. És egy kezdetét valamineg. Szóval hogy ez nem egy egyedülálló cselekedet volt, hanem ez elindította az űrhajozás korszakát, és mind a mai napig az emberes űrepülés folytatódik, és az első az Gagarin volt. Ha objektíven nézzük, hogy mit ünnepünk ma egy kicsit, akkor azért ezt egy kicsit lelek el kell szűkíteni ezt a képet. A Gagarin 34 évet élt véletlenül, Éppen 1934-ben született, és 68-ba halt meg, tehát 34-be született, és 34 évet élt. És ezen belül volt másfél óra, és ennek a révén be belekerült a történelembe. Semmi előtte volt, semmi utána volt, az tulajdonképpen nem lényeges. Csak a Garint ünnepeljük? Hát az nagyon igazságtalan dolog lenne, mert... Ugyanúgy ünnepelnünk kell most a többieket, akik előkészítették, megtervezték és megalkották az eszközt, amelyikkel rogani repült. És azokat is szerintem, akik ugyanúgy fel voltak készülve, ugyanúgy vállalkoztak az útra, mint ő, abban az időben kiválasztott uh, szovjet csapat, de valamiért lemaradtak az első repülés. valami apróság miatt. És mi van a többiekkel? akik azóta a legkülönbözőbb területeken ö, bizonyítottak. Szerintem ö, ez a mai nap inkább legyen olyan, hogy nem gagarint, hanem az ürhajósokat ületejük. Ez, ez csak egy kép annak illusztrálására, hogy ez pontosan 50 évvel ezelőtt történt. És szeretnék egy a hátraledő perceket arra használni, hogy egyetlen diagramban megpróbáljam összefoglalni, hogy mi történt 50 év alatt ahhoz képest, Gagarin útjához viszonyítva, a legkülönbözőbb területeket. A az nincs, ugye? Tessék Köszönöm szépen. Ez a diagram mindenütt Gagarin megfelelő teljesítményéhez viszonyítja az azóta, az elmúlt ötven évben végrehajtott űrhajózási renkortokat. A maximális létszám egy, űrhaj... egy űrjárművel, a világűrben járt emberek száma, egy űrrepülés maximális időtartama, a maximális súlytalanság időtartam, a maximális magasság, űrjármű tömege, a maximális sebesség, az aktív űrhajó típusok száma, az űrrepülő tereknek a száma, vagy kozmodromoknak a száma, a visszatérés módjainak a száma, ez egy logaritmikus skálán viszonyítva, és most sorba megyek az egyes oszlopokon, az majd még visszatérek erre a diagramra egy pillanatra. Tehát létszám. Nagyon egyedül repül természetesen. Jelenleg a nemzetközi ideállomáson általában maximálisan 12 fő tartózkodik, tehát azt lehet mondani, hogy az arány az 12-szeres. Mindig az arányszámokat fogom betíteni. Hány ember járt már a világűrben? 61 április 12-én egy ember járt a világűrben. Előtte senki. 2011-ben körülbelül 550. Tehát a szorzószám 550-szeres. Egy repülés alatt a világűrben töltött idő. Gagarin 180 percet, 180 percet volt a világűrben. A rekordot Vladimir Poljakov tartja pillanatilag 737 napos folyamatos űrepüléssel ami azonban 1994-95-ben történt, ezt jegyezzük meg egy pillanatra, azóta ezt a rekordot nem javították meg, ami azt jelenti, hogy 7075-ször több időt töltött súlytalanságban, mint Gagarin. Azt hiszem, hogy ugrottam egy ilyet. Az összesen súlytalanságban töltött idő, hát abban az időben ugye Gagarin mint egy 100 percet töltött súlytalanságban, Szergej Krikályov a rekorder, aki hat ürepülés során összesen 803 napot töltött súlytalanságban. Ez azt jelenti, hogy 10706-szor többet, mint ez, ez a legnagyobb különbség. A legnagyobb távolság a föld felszínéről. Gagarin esetőben 327 km volt. Utána néztem, az Apollo repülések során a legnagyobb távolság 000 km volt, amit elértek az űrhajósok a költ felszínétől számítva. 1970 április 15-én, tehát az is régen volt, alig egy évtizeddel gagari repülése után, és ez 1224-szeres. A tömegben a növekedés a vosztok űrhajói 4,5 volt, mint mindenki tudja, Jelenleg a nemzetközi űrállomás, ha minden rajta van űrhajók, meg van rajta űrrepülőgép is rácsatlakoztatva, akkor kb. 540 tonna, tehát a 115 szörös. Most jönnek a kisebb számok. A maximális sebessége a űrhajónak 8 km volt másodpercenként. Azért vegyük figyelembe, hogy ez egy nagy sebesség, ez kb. 28.000 km óra. Ha összehasonlítjuk a repülőgépek 100 km per órás, vagy autóknak a sebességével, akkor ez egy nagy ugrás volt. De ami azóta történt, az sebesség vonatkozásában csak 1,43 szoros ugrás, mert elértük a második kozmikus sebességet, körülbelül 11,2 km -t. Sokkal kisebb arányszámok vannak a következő oszlopokban, akkor egy űrhajó létezett, egy űrhajótípus létezett a boszok, Jelenleg három van, egy orosz, egy amerikai és egy kínai, és van rá esély, hogy jövőre már csak kettő lesz, mert a Space Shuttle-ok befejezik pályafutásukat. Lehet, hogy később újra több, de jelenleg az arány csak három. Az ürefülő száma, akkor 61-ben csak egy volt, bajkonulban, jelenleg három van, az oroszok bajkonulból, az amerikaiak a és hát van egy kínai repülőtér is, nem merem kimondani a nevét. Csiúcsúra e, És ez azt jelenti, hogy háromszoros a, a növekedés itt is. A leszállás típusai vonatkozásában szintén háromszoros, mert Gagarin egy termében százszorba érkezett le, azóta kipróbálták ugye a pályára való leereszkedést, és az ejtőermővel tengerre való rejlesztődés, tehát ez is egy háromszoros. Még egyszer visszatérek erre az ábrára, hogyha arra hívjam fel a figyelmet, hogy óriási különbségek vannak az egyes rekordok növekedésében. Ez nem úgy van, mint a sportban, ahol ha valaki 60 méter dob, és az világrekord, akkor a következő világrekord az nem 600 méter, hanem 60 méter és fél centi legfőjebb, és így tovább. És a gyors sebességekben ugyanígy. Itt óriási ugrások voltak bizonyos vonatkozásokban. Vannak itt ilyenek, hogy tízezer szeresek, és, és uh, velükom a figyelmet arra, hogy ezek a nagy ugrások elég korán, még a 60-as, 70-es években következtek be, és tulajdonképpen bizonyos területeken, tehát például, hogy egyet mondjak csak, a, a, a, a, a kozmodrómok számában a növekedés az meglehetősen kicsi, ha arra gondolunk, hogy a repülésnél, például a repülés kezdete után 50 évvel hány repülőtér volt már a Földön. Következtetés és 25. A kétfőle lehet levonni, a jelenre és a jövőre nézve. Egyrészt, hogy a fejlődés rendkívül egyenetlen volt az űrrepülések vonatkozásában. Ez az egyenetlen fejlődés, ez megmutatkozik abban is, hogy a 60-as évek végére már a holdig el az ember, és most, ezután 40 évvel az emberek, az űrhajósok a földközeli térségben keringenek, és nem indulnak el más idegen égítestek felé. A másik következtetés az az, hogy ha a következő 50 évre akarunk extrapolálni valamit, akkor úgy tűnik, hogy nagyon sokféle alternatíva lehetséges, és hogy ez az eddigi 50 év ez nem elég arra, hogy megmondjuk, hogy mi lesz a következő 50 évben. Köszönöm a figyelmet. Frey Sándor Csillagász főkutatási területe az a távoli aktív galaxis maguknak, vagyis az akár 10 milliárd évvel ezelőtti régmúlt emlékeinek a megfigyelése rádiócsillagászati módszerekkel. Emellett aktívan érdekli az űrkutatás, annak különféle alkalmazásai. Rendszeresen publikál, ismeretterjesztő írásokat, szerkeszti az űrvilág internetes hírportál és a Magyar astronautikai társaság Főtitkár helyetteseként is dolgozik, neki ne feleségedet legyen Köszönöm szépen, akkor tisztelt szemről kettővel is ment. Itt volt egy őszinte ember a, a hallgatóságon, aki megkérdezte, hogy miért adok amikor nem értek hozzá. Én azt mondtam, hogy hát ezt én de hát tisztelt itt mindenki tud beszélni versenyről is, amit nem ért. most ezt én megpróbálom. Én a, ennek a Nyitaknak a honlapján úgy láttam, hogy van egy ilyen hogy ugye ez a spekulatív jövőkutatás. Na hát ez az, ami én nem értek, semmiképpen sem, úgyhogy ezt, ezt, ezt, most ne, ezt most ne várják tőlem. Ami ez, amit én csinálok, már elhangzott, ez, egy, ez, ez alapvetően csillagászat, méghozzá rádiócsillagászat, és annak annak is az az érdekessége, hogy ez éppen, hogy nem jövőkutatás, hanem múltkutatás, méghozzá nem is akármilyen múlt, ez egy, egy ismerős ábra az univerzum története az ősszabbanástól vagyunk napjainkig, és a, azok a, az objektumok, amikkel én foglalkozom, azok az összabbanás után mint egy, kevesebb mint egy milliárd évvel léteztek, tehát en, en, több, több, több mint tíz milliárd évvel ezelőtt. Ezért hát elég merész vállalkozás részemről ebből a tartományban merészkedni, de azért megpróbálom nagyon röviden. Kicsit, bár nem beszéltünk össze a Mári egy diagramot én is csináltam. Kicsit hasonlít az övéhez, abban a tekintetben, hogy bizonyos rekordokat itt, vagy hát nem nem feltétel rekordokat, hanem első dolgokat, első űrhajókat, első, a sárgák, az űrhalomásokat ürealomások, tett föl erre az erre a, a, a, a idősorra, amiért alapvetően szubjektív, de mégiscsak azt mutatja, hogy, hogy e, Innentől kezdve egy kicsit ritkultak az a, a, a, úgymond említés, amélytó események. Szóval annyiban szeretnék vele vitatkozni, vagy inkább tovább gondolni azt, amit mondott, mielőtt majd utána szólókkal is vitatkozom, mert nem is tudom, hogy itt fognak mondani. Szóval annyiban szeretnék ellentmondani annak, hogy igazából nem csak a rekordok, nem csak a percek, a kilométerek, meg a kilométer per órák az érdekesek. Tehát ne csak a dátumokat nézzük, nem csak a számokat nézzük, hanem azt, hogy ez alatt azért egy csomó minden történt, az alatt az idő alatt is, amit ezek föntöltenek ezek az emberek a földszóli pályán. Tehát ugye Gabriel megkerült, be volt sziazva, és boldog volt a visszaért. Ma pedig az üvállomáson azért elég komoly kísérleti munka folyik. fog is majd fogunk hallani később. Mert... Tehát azért igenis van fejlődés annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy a rekordokat, az újabb csúcsokat azokat nem ugorják meg ezek olyan könnyen már. <tos> És hát ugye a motto van az, egy, egy elég triviális dolog, elnézést kérek érte, de hát ugye a jelen az a, az a múltnak a jövője. Tehát ha jövő kutatással foglalkozik valaki az első dolog, hogy megnézze, hogy mondjuk a múltban mit gondoltak a jövőről, amit nem most van. Hát egy egy ilyen állatorvosi ló, a Mars utazásnak a, a, a gondolata. Ki hinné, hogy már jóval több mint 50 éve foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy a Marsra kéne embereket küldeni. Én ma is foglalkozunk ezzel a gondolattal, már aki foglalkozik. Ez a rajz, ez a 80-as 80 évek végéről származik. És kb így képzelik ma is ezt. Találtam az interneten böngészve egy Elég komoly utatunk, mint a Názad képen 10 éve, amiben már akkor az elmúlt 50 év, 50 olyan tervéről beszélt, amit magának a názának a keretein belül dolgoztak ki az emberes marsutazásról. Mindez 150 oldalon egy kis hogyha folytatjuk a 34-es vonulatot, nem tudom Tehát ez a marsutazásos dolog, ez, ez nem egy új, új ötlet. És mégis, hol járunk vele, hát ezt mindenki tudja. Ez egy másik, ez egy Wikipédia oldal, valaki képes volt egy Wikipédia oldalat is szentelni a, a, a, az emberes mars terveknek a 20. században, állítólag csak a komolyakat sorolta itt föl. Tehát a, a, a, a, amit olyan intézmények csináltak, ahol hát meg is volt erre a bizonyos, bizonyos műszaki meg anyagi háttér, de ezeket tudok esetben megvalósítsák majd egyszer. Nem tudom, mennyi idő van még. Jó, köszönöm szépen. Jó, tehát akkor kicsit térjünk, hogarjunk vissza a földre, vagy a realitások felé. Ugye, hogy állunk most? Tehát nem csak, hogy 50 évre nem tudunk igazából extrapolálni, hanem még akár 20 évre se olyan könnyen. Az nagyjából valószínű, hogy 2020-ig meghosszabbítják a nemzetkönyvgyelmes élettartamát. a űrepülőgépek rövidesen múzeumban kerülnek, talán ma vagy holnap mondják meg, hogy melyik múzeumban, tehát ilyen stádiunban állok. a hajó. Hát ezt a dátumot igazából nem tudom pontosra ígérni, de mondjuk 2016-ig biztos, hogy nem lesz szerintem semmilyen más jön űrhajó, amivel az űrállomással el lehet jutni, csak az orosz szajúz. Kína, hal -hal halad egy picit, de ugye megfontoltan, Európában, Japánban Emberes űrhajókról komolyan egyelőre nincsen szó. És hát Amerikában mi folyik? Magán, tehát cégek fejlesztenek űrhajókat, persze részben állami pénzből, illetve a is a fejlesztésben is érdekelt. A karikatúrát ezt azért mutatta, hogy ugye kisbolygókra szeretnének először most a koncepcióra eljutni emberekkel. Talán 2025-ig Hát nem együnk mérget rá, és a Mars ugye az 30-as években, akkor annak is a végén, hát ez mindig a 30 év múlva lesz a Mars. Kedvenc karikatúristántól még egyet berakta ide. ez nagyon jellemző az egész helyzetre, és tulajdonképpen ez segít azt megérteni, hogy, milyen, mi, az, hogy mi van ennek a hátterében. Tehát amikor az ő elején ilyen gyorsan jöttek a rekordok, akkor Azért azt látnék, hogy emögött gyakorlatilag végtelen anyagi lehetőségek voltak, ami ma, ma viszont nincs meg. Tehát ez, a, aki nem tud angolul, annak hogy itt arról van szó, hogy egy kongresszusi választás előtt levő jelölt arra amitál, hogy janap már a nap már 4 milliárd éves, és most már túl van az életek felén, most már ideje lenne egy olyas valakit megválasztani, aki arra is gondol, hogy mi lesz majd a következő 4 milliárd évben. Tehát igazából a, a politika az adófizetők, ahogy tetszik, eh, szándékain is múlik az, hogy hova fog eljutni az űrrepülés, mondjuk a következő 10-20 évben. Efelől e nem csak itt van, nem lehetünk optimisták, hanem talán Amerikában is, és azt tudjuk, hogy az Egyesült Államoknak a űrköltségvétésen messze a legnagyobb összes ország közül a Földön. Végén két teljesen friss hír a múlt hétről. Az egyik az, hogy egy tanulmány készült a Lázában, ahol eh, kihozták, hogy a, annyira hanyagolták az elmúlt években az alapkutatást, legyenek ezek -e orvosi vagy, vagy műszaki jellegű kutatások, hogy tulajdonképpen nem tudják rendesen kihasználni a meglevő infrastruktúrát a nemzetközi űrállomás, semet, mert eh, hát, eh, kevés pénzt költöttek az elmúlt években, és ugyanez igaz a potenciális mars repülésre, és minek menjünk a marsra, ha csak repülünk és nem tudunk valami értelmeset csinálni. Másik hír pedig, hogy mennek fel az a, a árak, a hordozó árak, de hát ugye ez, ez inkább már nem emberes ürepüléseket érinti. Köszönöm szépen! <tos> És utána majd lehet velem vitatkozni a hanem szépen köszönjük, Fr. Sándornak az előadást, csak szeretnénk közönni, hogy ha valaki úgy érezné, hogy az előadókban maradt még információ, ami nyilván így van, nem a mert lesz, lesz lehetőség az előadások, előadások megtartása után kérdésekkel megbombázni az előadókat, akik valószínűleg ö, meg tudják duplázni az előadási ült, vagy akár következő előadónkat szeretnénk fel kéne, János lesz, irkultatás, üripar, válaszút. Sonnosi Jánosról mondod pár szót, egész eddigi szakmai életét a kutatás fejlesztés területén töltötte, különféle beosztásokban ezeket kronológiai sorrendben sorolva röviden, plazma- és lézerfizikában használatos célműszereket fejlesztett a kfk munkatársaként, műhortfedélzeti és berendezéseket fejlesztett a BME-MHT csoport részeként, meghívás révén Münchenben hányra mikroolámú alkatrészek fejlesztése a Bon elektroni GmbH részére, és cégalapítástárs tulajdonosként, űrtechnológiai igazgatóként, a BH-ban Hungary tagjaként, vezetőként, illetve egyéb szakmai jellegű elfoglaltságaira kitérve Magyar űrkutatási Tanács tagja, a Magyar astronautikai Társasága mond elnöke, illetve a Magyar Repülő és űrtechnológiai Platform társelnöke. Kérem, nagyon szíves Köszönöm szépen. Most akkor másik minőségben. Igyekszem rövid lenni, és egy, az előadásban tulajdonképpen egy olyan aspektust szeretnék megvillantani, ami, ami azért nagyon fontos. Lesznek majd benne képek, meg néhány tényanyag, de, de igazából egy másik oldalát szeretném most megvilágítani a, a történetnek. Ja, bocsánat, ez a következő. Hát igen, ugye azt szoktuk mondani, hogy az űrkutatás őipár az a high-tech-nek a csúcsa, ez valahol így is van, mert maga alá rendez rengeteg tudományágat, nagyon interdisciplináris, szép magyar szóval mondva, és ezért, ezért a fejlődésnek, a műszaki fejlődésnek, a tudományos fejlődésnek mindig is a motorja. Tulajdonképpen ezen a területen világméretű verseny van, gazdasági válság ide, gazdasági válság oda, recesszió ide, nehéz, pénzügyi nehézségek oda, azért ez a szakma általában <coughs> elég jól fejlődik, és hát a kormányok ugye azért oda teszik a pénzt, amik általában fontosak, miután az űr technológia, és, a, és a, a defense technológiák és még egyéb más technológiák nagyon nagy mértékben átfedőek, ezért hát lehet érteni azt, hogy miért, miért van ez a, ez a hajtóerő. Az Európai Unió, ugye itt élünk Európában, minket ez érint elsősorban közelről. Mi jellemző rá? Az jellemző rá, hogy van néhány Prime, ugye francia, német, illetve egy nemzetközi nagy konzorciumok, óriási, gigantikus cégek, konzorciumok 50-70-100 ezer fős létszámmal, tényleg ipar meghatározó nagy, nagy súlyjal. És ezek alá betakozódik jó néhány kis- és középvállalkozás, akik specializálódtak ezekre a területekre. Tudjunk egy elég szűk zárt kört alkotnak, elég nehéz oda bekerülni. És hát hiába deklarálja az ELZA, hogy versenysemlegesség, meg hiába deklarál nagyon sok mindent, hát bizony, mi más tapasztalunk. Magyar űrkutatás űripar. A pontos számon lehetne vitatkozni, már Iván biztos pontosabban tudja, de nagyságrendileg körülbelül 40 éves időtartamot lehet tekinteni. Akkor még más politikai-gazdasági rendszerben minden esetre egy nagyon intenzív fejlődés indult meg, és, és hát nagyon szép nemzetközi eredményeket ért el. Ennek aztán eredménye lett az, hogy a kutatóink, mérnökeink nagyon sok helyen a világban jól ismertek, nagyon sokan meg is fordultak a Názánál, nál a -nál. Most is a, tulajdonképpen a, a, a szakma elitjének egy jó része valahol a világban máshol kutat, fejleszt, gyárt, menedzsel, azért, mert itthon nem mindig van rá lehetőség. Milyen irányokban alakultak ki? Hát hogy említettem, ez a NASA hagyományosan ugye még a 90 előtt az orosz kapcsolatok, akkor még Szovjetunió volt, az Interkosmos égvisze alatt, most is megvannak az orosz kapcsolatok, sőt egyre inkább feljövőben vannak és nagyon ígéretesnek tűnnek, de ezen kívül India és Kína is, hogyha bizonyos korlátozások nem lépnek életben. És hát ugye nem szabad elfeledkeznünk az emberes űvokozásra, ami 1980-ban Farkas Beltalan által valósult meg. Nagyon lényeges az, hogy korábban, illetve most is elvileg az állami szerepvállalásnak meg kellene lenni. A világban mindenhol az állam részt vesz ebben a folyamatban, mert ez egy nagyon tőkeigényes és ugyanakkor előremutató iparág, Tényleg az ipari fejlődésnek a motor, és az a állam, amelyik ezt komolyan veszi, az, az nyilván támogatja infrastruktúrában, oktatási rendszerben, és a többi. Nálunk egy kicsit minden gerlet kap szokás szerint, ezért hát az állami szerepvállalás most legalábbis meglehetősen döcög akadozik, sokan dolgoznak, dolgozunk rajta, hogy, hogy, hogy hát, ha megváltozik. Mellette azonban az élet megkívánja azt, amit, amit megkíván magának, és, és hát azért az, az űripar, ami többnyire privát cégek köré csoportosul, és más lehetőség nem lévén az űripari szabadpiacon talál magának elfoglaltságot. Erre az jellemző az, erre az űripari szabadpiacra, hogy itt kőkemény verseny van. Tehát itt nincs állami védőernyő, itt semmi nincs, itt, itt tudás van, itt kőkemény teljesítés, kőkemény számonkérdés, és a végén persze kőkemény fizetés. Tehát ez egy, ez egy más stílusú ö, ö, munkát jelent. Most ez egy részben hátrány, ugye, mert keményen kell dolgozni, de a végén előny, mert, mert aki egyszer megtanult edzésben van, és megtanult keményen dolgozni, az könnyebben veszi a kisebb akadályokat. Az előbb említettem a megtorpanást. Ott áll a szakma, hogy akkor mit lehet csinálni. Jelenleg ugye, állami pénzek befagyasztva, kutatói munkahelyek veszélyben, mögötte lévő egzisztenciák veszélyben, mit lehet tenni. E, azt szeretnénk elmondani, hogy e, e, meg kell fordítani a gondolkodásmenetet, és e, annak kell lenni, hogy az űrkutatás az mindig a nagy álmokról szól és a nagy álmodozásról. Nekünk is vannak akkora álmaink, hogy el sem merem mondani, mert esetleg azt gondolnák, hogy, hogy nem két lábval állok a Földön, pedig, pedig valójában úgy állunk. El kell dönteni, hogy merre van előre. Ha egyszer valami nehézség van, megtorpanás van, akkor, akkor kiutat kell találni. Bizonyos hitrendszerekkel le kell számolni. Le kell számolni azzal a hitrendszerrel, hogy majd segítenek bennünket. Nem fog bennünket segíteni a kutyaság Vagy magunknak kikaparjuk a gesztenyét, vagy nem lesz gesztenye. Van ugye Európában is egy űripar, egy űripari szegmens, ahol van egy elég nagy torta. Most számokkal nem szeretnék dobálózni, interneten utána lehet nézni, hogy mennyi körülbelül ez a torta a hazai viszonylathoz képest, ezek, ezek óriási számok. A kérdés csak az, hogy jut-e belőle nekünk is, és ha igen, akkor mekkora szelet. Itt megint alapvető, hát félreértések, meg ilyen, ilyen, ilyen rosszul értelmezett elvárások vannak, amik a múltból fakadnak, hogy majd Európa megsegít bennünket, majd az ELZA megsegít bennünket, hát nem fog senki megsegíteni bennünket. Jobb, ha erre készülünk fel, hogy a saját erőnkből, a saját neki rugaszkodásunkból kell sikeresnek lenni. És lehet, nagyon tehetséges mérnökök, kutatók vannak, és nagyon sok tehetséges fiatal. Ezek a fiatalok itt szeretnének többségében dolgozni ebben az országban. Persze az nagyon jó dolog elmenni egy-két-három éve külföldre, felszívni egy kis tudást, egy kis tapasztalatot cserélni, meg át is adni, mert azért nem sok mindent át is tudunk adni, más is tanult tőlünk, nem csak, csak is. A kis hitűségünket le kell vetkőzni, hogy mi képtelenek vagyunk erre, nem igaz, képesek vagyunk. Itt vannak ugye... Sokkal több alapvető felismerés van, itt csak néhányat soroltam fel azért, hogy lássuk vél. A torta szeretet el kell vennünk. Tudnék? nem akarja senki magától megosztani a tortáját. Ez ilyen zsigeri beidegződés. Az ember sem... Két perc. perc köszönöm. Akkor nagyon gyors leszek. <kül> Jó, akkor itt mindenki el tudja olvasni. A lényeg az, hogy magunknak kell kívni. Ezt már elmondtam. Nagyon fontos, nincs ingyen vacsora, mindenért fizetni kell. Aki azt hiszi, hogy van, az téved. A kulcsnek itt van összefogás és kemény munka. Létrehoztuk 2007-ben a Magyar űrtechnológiai és Repülés űrtechnológiai platformot. Gyakorlatilag azokat a cégeket, kutatási intézményeket fogjuk össze, akiknek valós space tapasztalata van. El lehet olvasni, igen, szemmel gyorsabban, mint ahogy én el tudom mondani. Gyorsan pillantsunk be, akkor a, ők az alapítók. Ez egy picit vissza, vissza, visszatekintés a múltba. Ez még valamikor nagyon régen, 1986-ban két ikerszonda felbocsátva, ez egy, ez egy híres műszer, magyar szellemi termék. Ez szintén egy nagyon érdekes és korszerű termék, a Rosetta Lender, ez egy fontos misszió, már sok év volt a keringés, 2014-ben, ha jól emlékszem, akkor fog újra visszatérni. Akkor derül ki, hogy mi az igaz, eddig még nagyon jól működött. A nyugati kollégák igyekeznek elhallgatni, hogy a Lendernek a domináns részét magyar kutatók és mérnökök fejlesztették, úgyhogy még a DLR-nél az idegenvezető sem tudta, úgy kellett felhívni a figyelmét, hogy ezeket magyarok csinálták. Szintén egy magyar KFT-nek a termékei ezek szintén, ezek mind világszínvonalú termékek. Ez is egy 25-2986-ban akkor lett felbocsátva egy tudományos műszer ő egy amerikai űrhajós, aki a pillével, mert a pilléről sokat lehetett hallani. Ez a repülőváltozata. A Thomas Reiter, Érza Őrhajós is mért vele és meg is köszönte, hogy nagyon jól sikerült. Ez szintén a KFK egyik intézetének egy tudományos műszere, szintén fent van a rozetta fedélzetén. Ez szintén, ebben rengeteg sok tudás és tapasztalat van. Ez a Műszak Egyetem csoportjának egy korszerű terméke. Az elte űrkutatócsoport ö, olyan tudományos eredményekkel rendelkezik, amivel világelsők, az abdanet hálózat, amivel a ionoszféra-magnetoszféra kutatás végzik, ebben, ebben világelsők. Egy kis magáncég, a BL Electronics, ez is repült műhold fedélzeten. Ez az én cégem, röviden el lehet olvasni, nagyon sok mindent csinálunk, akit érdekel, az a, a holnapon megnézheti. Elnézést, hogy ilyen gyorsan mondom, de nem akarok kikapni az voltántól. Ez egy szoftvervezérelt feladó feladóállomás. Ezekkel, meg ehhez hasonló mikrolemű erősítőkkel az egész indai űr űrkutatás földi hálózata ezekkel veszi a távérzékelő jeleket. Ez de facto standard. Intelligens robotrepülőgép, ez, ez is egy világszínvonalú termék. Szintetikus apertúra radar, távérzékelésben egy nagyon korszerű és nagyon fontos eljárás. Saját technológiánk van, balra lehet látni a, a Google Earth képeket, és itt a, a Dunának valamelyik kis részletet, egy kis sziget látható, és ez pedig lenne a, a mikrolámú kép, ez, ez felhőn, ködön, mindenen át keresztül lát. Tárgyalások vannak róla, még nem nagyon publikus, hogy felkerülne az űrbe, és egy kicsit át kellene tervezni űrviszonyokra, de a technológiánk az gyakorlatilag megvan. Ez egy unikális repülőgép, elektronikus felderítő repülőgép, egy szintén magyar tulajdonú cég, a Van A Industrizzal közösen csináljuk. Ez, a világban ilyen nincs még egy, reméljük, hogy ez is át tud menni, sok siker, ez, ez így néz ki belülről, tele van korszerű elektronikával. Egyébként nagyon kényelmes gép, tehát másra is jó. Több három magyar cég összefogásából született az eltek Center, ez egy tudásközpontot látható egy 4 méteres parabola, de itt van a helye egy 5 méteres... XY vezérlésű műhold követő állomásnak, teljesen távvezérelt állomásnak. Úgyhogy remélhetőleg sok eljövendő őkutató kollégának elnézést, ezt azért hagytam így meg angolul, mert így, így, így, így adja ki jól magát, így hangzik jól, de gyakorlatilag ebben rejlik az erő. És köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm, hogy láthatták bejelentőket, Balázs László, akkor Émon Bélak, akik az emberes újrahasznosítás pszichológiai kérdéseivel, aspektusával foglalkoznak, sajnos én mondom, betegség miatt nem tudott eljönni, de megkérném kollégát, hogy Balázs hogy tartsa meg az előadást. Egy pár szót mondanék én mondom, munkájáról, pszichológus, tudományos főmunkatárs, az NTA Pszichológiai Intézetének Szociálpszichológiai Pszichológiai Kutatócsoportjának Fő kutatási terület, elbeszélések és más szervek kantázatív elemzése, a más 500 kísérlet magyar szegmensének szakmai koordinátora, Balázs László pedig villamosmérnök pszichológus, az MTA Pszichológiai Intézet külkutató csoportjának vezetője. Fő kutatási területe az agyműködés változásainak vizsgálata extrém helyzetekben, a neuroszpát és a Cognitol kísérlet magyar szegmensének koordinátora legyen szíves megfertőmítás. Hát akkor vágjunk bele. Ez egy nagyon kakuktojás lesz. Nem tudom, hát nagyon kakuktojás lesz, mert, mert, mert főleg a jelenről lesz benne szó. Úgyhogy akkor.. akkor jól? Akkor mindjárt egy kis ugrás a, múltba. a, a Ugye a rabóta a Spaceness kísérlet, a Farkas Berci és a Balaton műszer illusztrálja azt, hogy az emberi teljesítőképességnek, a kognitív szellemi teljesítőképességnek a problémája az egy magyar, egyik magyar specialitás az ezzel való foglalkozás, Akkor az én kollégáim is részt vettek ennek a, E, akkor hát, csúcs műszernek a megtervezésével. E, mi, mi is lett itt a probléma végül is a, a, a, a munkavégző képessége? Hát az egyik az, a, az az átmeneti rossz közérzet, mert az egyik ez az, az űrtengeri betegség, aminek inkább az oka az érdekes, mert maga a dolog hamar elmúlik, az, hogy át kell programozni szenzoros e, és, és a motoros rendszert és ennek az integrációját is a súlytalanság miatt. Most ez mindjárt magával hozza az idegrendszernek egy túlterhelését, amit nevezhetünk adaptációs stressznek. A másik az alvás hiány, amit egyrészt az állandósult alvászavarok okoznak, ami azért van, mert a napi ritmus felbomlik, hiszen a, a üreszközökön, a mondjuk most a föld e, ugye óránként lemegy a nap, a, a másik az, hogy a most az űrállomáson a gyakori forgalom miatt az műszakvágy, ezek a, tulajdonképpen jetlaggel küzdenek állandóan, mert amikor jön valamilyen jármű, akkor át kell az egész ö, ö, ö, napi ritmust ö, szervezni. A, ezen kívül a fokozott munkaterhelés, ö, ö, és, a, és a, a, az gondolom triviális mindenki számára, hogy meg vannak dolgoztatva az űrhajósok, a, amivel minden percük e, dollármilliók vagy euromilliókba e, kerül, a, és a megváltozott agyi keringés, amiről a legkevesebbet tudunk, e, azt tudjuk, hogy keringési változások vannak, de hogy ez a, a, az agyi, vé, e, effektív agyi vérátáramlásra milyen hatással van, azt még nagyon sokáig nem fogjuk tudni. Mert mint hogy konkrétan milyen hatással, akkor most innentől a jelen, ez, ez, a, ez a bizonyos neurospat kísérlet, a, a, ahol itt most a, ez, ez a tavalyi az első ülés, ahol a Frank Devinnek a fejére éppen a Bob Thursk a feltölti vezető géllel az elektródákat. Ebből is látszik, hogy itt most alapvetően az elektromos aktivitásnak a méréséből próbálunk következtetni, ami pedig előtte van, azaz az a laptop, amin a maga feladat ö, megy. Mi is ez a Neurospad kísérlet? Ez, ez tulajdonképpen egy hibrid, két, két külön kísérletből van összerakva. A udvariasságból a, a, bel, a belga rész, ez a, ez a folytatás egy már űrben járt kísérletnek, és őket elsősorban a, pont az előben jutott motoros integráció érdeklés, egy, egy ilyen érdekes navigációs feladatot hajtanak végre ebben a részében. A, a másik, ott látható a, a, a muki, az Gisáron, az a, a brüsszeli főnök. Hát nem mindig ilyen nagy a bizalom, de, de, de van, amiké, tehát hagyja, hogy forraszgassak a fején. E Időnként kevésbé, de azért nem egy rossz házasság, mi pedig ugye a többek által ismert SUR, tehát ez az Európai Bizottság kezdeményezése, hogy a kics kis feljuthassanak az űrállomásra, ezen az úton jutottunk föl. Az érdekes, talán a prefrontális szó, hogy miért mi, a, tehát a, nem is a spat, hanem a PRE, Ah, hogy nekünk az a, a, a hipotézisünk, amit a korábbi munkákból, főleg az oxigénhiányos munkákból a, a, nyertünk, hogy a, az aznak az előső terület, amelyik a viselkedés szervezésnek a fő irányítója, az a legérzékenyebb mindenféle ilyen a, a stressz vagy a, alacsony energiájú állapotra, amit az alváshiány, a túlfeszített munka a az oxigénhiány, vagy akár például a, a glükószhiányokhoz. Most, hogyha, akkor most egy kis kacsintás a jövőbe, tehát erről már szó volt, szó a más tervekről, a, a, ugye az eddigi problémákon túl még am, amivel az embernek meg kell küzdeni, ez majd egy ilyen mondjuk másfél éves, minimum másfél éves utazás, a, kis csoportnak az elszigeteltsége és bezárá, bezártsága. Ennek a kísérleti terepét úgy hívják, hogy e, isolated, confined environments, tehát olyan helyzetekben lehet vizsgálni, amíg nem megyünk a marsra, ahol ez fennáll. Az egyik ilyen e, modellhelyzet, az a konkordi állomás a, a déli sarkon, a kontinens közepén, az adatokat most én nem sorolom, aki gyors olvasó az elolvassa, itt ez egy, egy olasz-francia kutatóállomás a legénység aki egyébként a saját kutatási programjával van elfoglalva az éle, életidejének egy részét arra áldozza hogy az ezáltal által kiválasztott kísérletek biológiai és pszichológiai kísérletek alanyául szegődik hát az a kísérletben mi részt veszünk azt, az itt van ennek a címéből, hát ugye az alvás problémákkal foglalkozik részben, ami, ami a belga barátainknak, a másik belgák egyébként ezek most a, a, a specialitása. A mi specialitásunk az az elektromos aktivitás, és itt a végrehajtó funkciók a, az tulajdonképpen, azt csak feloldanom ezt a kifejezést, ez tulajdonképpen a Első, tehát a prefrontális területnek az a működése pont, amivel a viselkedésünket fölül szabályozza. Tehát ez csak egy másik kifejezés. És ez egyébként a, egy, egy rekordkísérlet is egyben, mert a, a, most az idei programban is reméljük, hogy ez még a jövő télen is fog folytatódni, mármint sarki télen. Hat kísérletet tehát, ö, ö, sikerült összeszervezni szervezni egy, egy protokollba, tehát ö, hat kutatócsoport, hat kísérlete, ami egyszerre folyik, és emiatt ö, talán először egy, egy ilyen nagy, ö, ö, nagyon széles kutatásnak a közös eredményeiből is lesz valami, tehát nem csak mindenki majd kielemzi a saját adatait, hanem ezeknek az összefüggései még egy csomó pluszt fognak majd hozni, ilyen nem nagyon van az ő kutatásban. Na most ott a be a, a sarokban, tehát ő, ő, ő ezt most ő mondaná, hogyha itt lenne. E, tehát, hogy mik a, tulajdonképpen az izolációs a problémák. Ugye ezeket szokták egy hívni, ez a big szindróma, ez amire már beszéltünk, az ébrenlét. Ez ugye a bármilyen izolációs helyzetben, a legtöbben fennáll, hogy a cirkadiánikmus, tehát napiikmus felvomlik, és alvázzavarokkal küzdenek. A, a másik, a longáj, ez a, ez a semmiben meredés szindromája, be azt szoktam mondani, hogy egyedül hallgatom tenger mormolását, e, Mikes Kelemennel. Tehát, hogy ez a, a, az, elsz, az embernek az elszigeteledésből e, és bezártságból eredő depressziója. A második az, amit a harmadik, negyedből érzelmi diszforja, az mindenféle küldetésben azt szokott történni, hogy a a harmadik jó, mégis valami rendben mutató, a, a, a harmadik negyedben zuhan meg a kedélyállapot, állapot, ez depresszió, ez, ez, ez röviden depressziót jelent. Ö, a, a, amivel mi próbálkozzunk, tehát a, a, a mi ajánlatunk, persze nem csak mi egyedül mondjuk azt, hogy a... A pszichológiai állapotot a, tulajdonképpen a nyelvi tartalmak kelemzésével lehetne monitorozni. ami A mi ajánlatunk az, hogy ezt egy automatizált módszere, egy számítógépes automatizált módszere lehet ö, ö, ö, megtenni. Ennek majd később még elmondom, ha van még lesz majd ha annyi időn, akkor igen be fog a célba, hogy ennek mi értelme van az automatizálásnak azon kívül, hogy, hogy gyorsabb. Volt a hungaromas expedíció, mindenki keressen rá a netten, ez volt az első próbálkozás, amikor, amikor egy ilyen, akkor a, a, a, a magyar expedíció naplóinak az elemzéseit végezte be, és itt csak egy példa az eredményekből, hogy Például a küldetés napján az érzelmi állapot, a, és a csapatszellemnek a negatív csúcsa, és a, és a, név, a összes névemlítés, tehát a csapattagok nevének az említésnek a pozitív csúcsa, ez három olyan dolgot, ez, ez a három együtt azt jelentette, hogy itt valami bajuk volt egymással az embereknek. Tehát itt ez utóba a beszámolóknak a meghallgatása után utólag ez, ez igazolódott, hogy itt valóban egy konfliktus nap volt, ahol valamint nem tudtak megegyezni. Hát ha nem, is, ha, nem is, ha nem is a Szovjetunióban, de, de akkor vissza oda, ahol már Gagarint is vizsgálták, ez az Institút, tehát a biológiai problémák intézete Moszkvában, ott zajlik pillanatnyilag ez az 520 napos. Mars kísérlet, ahol mi, mi a, az oroszokkal való együttműködésben elemezzük a legénységi jelentéseket és rádiogramokat. Ezek nagyon kurta kis szövegrészek. Hát itt egy ilyen elemzés látszik, akkor most ezt átugorjuk, hogy elérjek a végére. Ebben az egyik nehézség az, hogy, ezek, hogy ez oroszul folyik. Ami az érdekesség az, hogy például itt van egy egy pály, hogy, hogy, hogy a, a, az oroszok régóta foglalkoznak kezeléseket szaképzői módszert alkalmaznak, tehát e, e, okos pszichológusok meghalvettják a szövegeket és bekategorizálják. E, e, és a, tulajdonképpen mi hasonló trendet találtunk az automatizálás, ez egyik, ami a csak a, ami a, egyáltalán a szükségletekre vonatkozó, itt pedig a szükségletre vonatkozó. Ez a missziónak a három harmada, ez a Mars 105 nevű előkísérlet. És akkor még egy utolsót, hogy, hogy végül is azért a, a jövő kutatásról is beszéljünk. Tehát az, ami a mi álmunk az az, hogy az élő beszédet automatizáltan lehessen elemezni. Ez azért fontos, mert, mert, mert anonim. Tehát, hogy nem kell az embereknek attól tartaniuk, hogy a beszélgetéseket valaki lehallgatja. Ugyanakkor mégis pszichológiai tartalmakat lehet belőle kinyerni, és mindazok a blokkok, amiket oda felrajzoltam, ez mind olyan probléma, ami jelenleg nincsen megoldva. Tehát azon kívül, hogy mikrofonokat tudunk elhelyezni mondjuk egy ürállomáson, vagy egy, egy, egy ilyen kapszulába. az összes többi olyan, például, például, ugye ezt mindenki tudja, hogy jól működő beszédfelismerő, még egy-egy nyelven sem nagyon van. És ez, tehát ez csupa olyan probléma, amit például, például a nyelv technológiának kell megoldani ahhoz, hogy, hogy eljussunk ebbe az általunk kívánt állapotra. Reméljük, én 2026-ot sattoltam. Köszönöm. Utolsó előtti előadom a az első szekcióban. Sík András emberes látogatáshoz örös szomszédos cínelődése következik. Sík András geográfus bolygókutató, az ELTE planetológiai műhelyének egyik alapítója, és a természetfőhörödi tanszét tanársegédje, ahol elsősorban a Mars felszíni formakincsének vizsgálatával, valamint űrszondagfelvételek integrált térinformatikai feldolgozásával foglalkozik emellett ismeretterjesztőként járja az országot, és szórakoztató előadások formájában mutat be különböző utazáshoz a témaköröket. Kérem, András, Köszönöm kérem szépen! Elmondás. Aki jegyzetelni próbál, az köse fel a gatyáját, mert megpróbálok egy kicsit gyorsan, de lényegre törően beszélni arról, hogy mit várhatunk egy emberes utazástól, ami a vörös bolygó felé megy. Négy kérdés körét csoportosítottam a mondaniulmat. Az első kérdés, miért éppen a Mars a cél? Azért, mert a Földhöz leghasonlóbb ismert égitest a világegyetemben, nem csak a naprendszerben, a világegyetemben. Hol van? Föld külső szomszédja, negyedik a naptól, és ma már konszenzus van arról a szakemberek között, hogy keretkezése után nem sokkal, mondjuk 4 milliárd évvel ezelőtt, a Földhöz hasonlóan nedves bolygó volt. Tehát az egykori Kék Mars valamikor átalakult az a száraz vörös bolygóvá, amilyennek ma ismerjük, de abban egyetértés van, hogy történetének kezdetén egy nedves égítest volt, amelynek a felszínén aktív vízkörforgás zajlott. Mi maradt mára ebből? Az egykori vízkészlet jelentős része elveszett, de ami a bolygón maradt, az vagy a felszínen van fagyott formában, jégsapkák testébe zárva, vagy a felszín alatt például gletszerszerű formák, marsi, sziklagletszerek belsejébe zárva, fagyott módon. Meg is kapargattuk ezt a jégfelszínt, hogy a főnix leszálló egység az Északi Szelség 68. fokánál ért el a felszínt 2008-ban, és néhány centiméteres mélységben már látható módon is vízjég tartalmú rétegeket talált, majd a mintavétel és a terepi laboratóriumban végzett elemzés alapján egyértelműen kiderült, hogy vízjég található ezekben a rétegekben. De ami még ennél is izgalmasabb, hogy időnként a marsi vízjég folyékony állapotba kerülhet, tehát speciális körülmények között, megfelelő klimatikus és domborzati viszonyok esetén folyékony H2O jelenhet meg a felszínen, és ez nyomot hagy vízmosások formájában. Másik pozitív érvár bolygó mellett, hogy van légköre. Igaz, hogy ritka és az összetételesen teljesen jó, hiszen 95%-ban áll, és azok az anyagok, amelyek nekünk fontosak, vízgőz és, és oxigén, azok csak nyomokban fordulnak elő benne. Ráadásul még rengeteg por is van a légkörben, szóval sok ellenér szól amellett, hogy a marsi légkört be lehessen de mindenki gondoljon egy kellemes filmélményére, ugye a Tatooine nevű bolygón is lehet élni, Lux Károker is felnőtt, valahogy igaz, hogy az ikernapokat látta mindig lenyugodni a horizont alá, de ebben a környezetben is lehetett élni, és hát a tatuin bolygó az egyik legjobb ismert analógia a marsra, egy sivatagos égítest, csak éppen ez egy forró sivatag, a mars pedig egy fagyos sivatag, egy jégsivatag, tehát ilyen szempontból még jobb is, hiszen ott a vízjég. A Marsot nagyon jól ismerjük, jelenleg is 5 űrszonda dolgozik a térségében, és az űrszondák vizsgálatai, a leszállóegységek és a keringőegységek vizsgálatai ma már összekapcsolódnak. Tehát például a Nyilla jelölt helyen a keringőegységeink képein látjuk a felszínen dolgozó leszállóegységeket, ennél jobban egy égi testet sem ismerünk. Nézzük a második. Kérdést, hogyan jutunk el oda. Hát erről már szerencsére előttem többen is beszéltek. A lényeg, hogy kell építeni egy űrhajót, azzal el kell hagyni a Földet, ezt tudjuk csinálni, és el kell jutni a Marsig, elég hosszú ideig kell a világűrben, életben maradni az űrhajóban. Elvileg erre is képesek vagyunk. Azt akarom csak mondani, hogy a mars utazás megvalósításához nincsen szükség gyökeres technológiai áttörésre, nem kell hozzá feltalálni az antenakhajtóművet, és nem kell hozzá megépíteni az űrliftet sem. Hogyan juthatunk el? Mi a forgatókönyv? Három menetrend létezik, amiket most nem fogok elmondani részletesen Van egy legalacsonyabb energiaigényű, ezzel 919 napig tartana a marsutazás. Oda menni, ott lenni és visszajönni, hiszen nem akkor indulunk, amikor mi szeretnénk, és nem akkor jövünk haza, amikor mi szeretnénk. Van egy közepes energiaigényű short tranzit nevű út, ami csak 879 földi napig tartana, és van egy nagy energiaigényű, ami másfél év alatt abszolválható, ennek a hátránya hogy hazafelé a Vénusz mellett hintamonövert kell végezni, aminek a kockázat tovább növeli az amúgy sem kockázatmentes utazást. Ha már ott vagyunk, mit csinálunk ott? Nézzük tehát a harmadik kérdést. Azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy először kutatni kellene a marson néhány dolgot, tehát az első marsutazók valószínűleg képzett földtudományi szakemberek lennének, akik a robotok után végre saját kezükkel is megvizsgálhatnák a vörös bolygó felszíni anyagait. Kézükbe lehetnék a marsi kőzetdarabokat, megkereshetnék a leszálló egységeket, azokat elvihetnék egy marsi múzeumba. Tehát nem hagyunk ugye hátra semmilyen szennyező anyagot, vagy ahogy a tanárok mondják, no, no child left behind. Tehát nem hagyunk magunk után olyan nyomot, amit nem szívesen hagynánk ott magunk után. És hát hol fognak élni ezek az emberek? Feltétlenül olyan bázisokban, amelyek nagyon hasonlítanak a földi kísérleti marsbázisokra, hiszen itt a Földön is már a Hungaromarch elhangzott, illetve a Mars Society Devon Szigeten az északi sarkon és Utah államban, arizona üzemeltet kísérleti mars analóg bázisokat, amelyek nagyon hasonlóan néznek ki ezekhez a tervekhez. Később ezek a bázisok növekedhetnek, itt már éppen egy üvegház is vizionálva van a lakóegység a habitat mellé, hogy ebben az üvegházban lehetne előállítani például a friss primör termékeket, amiket fogyasztanának az űrhajósok. Ahogy tovább növekszik majd a populáció a marsont, előbb-utóbb egész kolóniákra lesz szükség, amelyek kolóniák feltetőleg eleinte hermetikusan zárt burok alatt léteznek, majd belülről sokkal impozásabbak. Itt, mint kívülről, bár nem tudom, hogy ez a röpködő úriember az mit keres, ezt majd a Zoli, a Zoli megfogja magyarázat, direkt neki hoztam nyalánkságképpen. Nem csak ilyen világos, pozitív elképzeléseink vannak, hanem a marson lehet élni ugye nem csak kupolavárosokban, hanem bányavárosokban a felszín alatt védettebbek és biztonságosabbak lehetnek. Volt is egy remek film, talán a fiatalok nem emlékeznek, aki ebből megmondja, kap egy könyvet a Malt évkönyvéből. Az emlék más úgy van a totál Rikol, emlékezhetnek rá, hogy a marson játszódik. Egy nagy vulkán majd az egész film végén kitörésével lakhatóvá teszi a bolygót, és addigra ugye a főhős, Armas Schwarzenegger elnyeri a jutalmát az akkoriban csinosnak számító hölgynek. Tehát terraformális, terraformális lehet majd a marsot, mit jelent a terraformálás? Egy égítest földszerűvé alakítása, vagyis globális léptékű beavatkozás a természeti viszonyaiba annak érdekében, hogy az ember számára lakhatóvá váljon. Nem biztos, hogy első lépésben az egész bolygót fogjuk tudni terraformálni, ezért fölírtam még a para terraformálás fogalmát is, ami azt jelenti, hogy a lakhatóvá tétel nem terjed ki az egész égi testre, az előbb már említett kupolavárosok vagy bányavárosok lehetnek jó példái ennek a jelenségnek, hiszen így nem tudnánk szabadon sétálni a teljes felszínen, de az emberek által lakott részeken bizony igen. Tehát a cél az, hogy a jelenlegi vörös egy újra kékellő, zöldellő, jövőbeli marsot alakítsunk ki. Nyilván megmarad a kérdés, hogy hogyan. A lehetőségek tárháza végtelen, annyi a formálási recept van, ahány szakácskönyv az interneten. Mindegyik úgy kezdődik, hogy védj egy bolygót, végtelen mennyiségű pénzt és korlátlan technikai lehetőségeket, és csináld olyanná, amilyenre szeretnéd, Visszatérve a realitások talajára. A legegyszerűbbnek az tűnik, hogy befestjük porral a jégsapkákat, ezáltal növekszik a fényelnyelő képességük, hiszen sötétté válnak, vagy korommal borítjuk be őket, vagy esetleg valamilyen életformát telepítünk rá, amely génmódosítás eredményeképpen ki, Képes lehet életben maradni a Marsi Jégsapka felszínén, és a fényelnyelés révén melegíti az égitestet, elkezdi olvasztani a jégsapkát. Ez egyébként nem idegen a marstól, hogy a jégsapkában vannak poros rétegek, hiszen ha valaki ismeri a marsi geológiát, a poláris geológiát, akkor tudja, hogy különböző álnyagatú rétegek különböző porthaltalomra utalnak, és ebből egyébként visszafelé lehet következtetni a múltbeli klímaingatozásokra. Egy másik módszer melegítés trükkökkel, nem trükkökkel, tükrökkel, aki látta a 2000-i James Bondot abban a... Az izlandi térséget melegítette meg egy ilyen tükör a főhős gonosznak köszönhetően, de a jó főhős megmenekült. Ugye technológiailag ehhez sem kell igazán nagy találmány. A Mars poláris térségei fölé tükröket állítunk, amelyek ráfókuszálva a napfényt elkezdik melegíteni a megolvasztandó jégsapkák anyagát. És ez azért jó, mert egy pozitív visszacsatolást indíthat el, egy pozitív feedbacket. Minél inkább melegítem a Marsot, annál több. Jég olvad el, és a jégből vízgőz, illetve széndiokszid kerül a légkörbe. Minél több vízgőz és van a légkörben, annál sűrűbb a légkör, annál intenzívebb a hatás, annál jobban melegszik a felszín, annál több jég fog megolvadni, meg szá száraz jég. Tehát egy öngerjesztő hatással, amit esetleg csak meg kell lökni, az egész beindítható. Ami a harmadik módszert illeti, ez nem sokba kerülne, már a fenntartása csak a beruházás, hiszen szélenergiából a Marson rengeteg van, miért ne telepítenénk oda rengeteg szélkereket, amelyekkel a melegítést akár radiátorokkal is lehetne biztosítani. Egy kicsit komolyabb beruházást igényelt az üvegházgáz gyárak létrehozása a Marson. de a Földön már eléggé leszerepeltek a halogénezett szénhidrogének, a CFC, de miért ne pumpálnánk tele a Mars lépkőjét CFC gázzal, amelynek tudjuk, hogy az üvegházhatékony, sokszorosa a széndioksidnak, de még a metánénál is sokkal-sokkal jobb. Tehát már is megvan a recept, hogy hogyan rontsuk el az új esélyünket, amit a vörös bolygó kínálna számunkra egy ökológilag fenntartható jövő felé. Az egyik legagyamentebb terv, menjünk ki a kájperövezetbe, fogjunk meg néhány afteroidát, amelyekben különböző illanyagok vannak, szereljünk rájuk hajtóművet és vezéreljük őket bele a marsba, hogy a becsapódás eredményeképpen a vörösbolygóra kerülő illóanyagokkal növeljük a összetételét. ezáltal segítve a felmelegedést, tehát sok olyan terv van, amelyekkel a marsot át lehetne alakítani. És még vannak astrobiológiai szempontból kétségbe vonható tervek is, olyan cianobaktériumokkal, amelyek a Mars légkörében jelenlévő gázokat fogyasztják, cserébe viszont oxigént produkálnak magukból, és ilyen módon az élet teremtené meg itt is az emberi lakhatóság feltételét, ahogy sok százmillió évvel ezelőtt itt a Földön, a mi bolygónkon is a bioszféra volt az, ami telepumpálta a légkört oxigénnel. Összefoglalásképpen, mik azok a viszonyok, amelyeket terraformálás eredményeképpen lenne esélyünk megváltoztatni, és mik azok, amiket nem. Ugye szeretnénk növelni a légnyomást, megváltoztatni a légkörösszetételt, emelni a hőmérsékletet. Jó volna védelmet biztosítani a zord sugárzási viszonyok ellen, hiszen nincs tér, és nincs ozonréteg. Jó volna, hogyha egy ekkora ugrásra pont ekkorát ugranék a Marson is, mert hiszen a gravitáció jelenleg harmada az, ott, az itteni értéknek, és jó volna, hogyha a marsi naphossza és a marsi év pont olyan sokáig tartalon, mint itt a Földön. Hát a, az ítélet az nagyjából így néz ki, reálisnak tűnik a légkör mennyiségének, összetételének és hőmérsékletének megváltoztatása, és nem sok esét látok arra, hogy elbánjunk a sugárzás védelemmel, a nehézségi gyorsulással és a forgási keringési jellemzőkkel, de mindezek nélkül is nagyon szépen el lehet képzelni, hogy a mai száraz, fagyos, vörös bolygóból előbb egy vízzel folyó kék kánoán, majd pedig egy zöld növényzettel borított emberek számára is kellemesen lakható bolygó válik majd. Az záró kérdés pedig az, hogy mindez mikor. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen a a előadását, és ennek az első szekciónak az utolsó előadóját megkérném dr. Pakert Tibor, Hosszútávú úrutazás 50 évvel Gagarin után, Ad Astra per Aspera, modern Dajdalosz és Ikarosz nyugdokain megtartására. Dr. Pakert Tibor Magyarország és Németország között ingázik, 85-ben végzett az Eltén fizikusként, Lukás Béla tanítványaként. 1991-ben, Heidelbergben szerezte meg PhD címét, tudományos karrierje során az általános relativitás elmélet, a kozmológia és a kvantumkémia területein tevékenykedett és dolgozott. Ez az ESA Infrared Space Observatory nevű missziójában is 2006-ban megalapította a Peregrinus Interstellar nevű szervezetet, mely a csillagközi utazással foglalkozik megálmodója és vezetője az Arcok a Földről a projektnek, melynek célja e, csillagközi üzeneteket fordozó tárgyak létrehozása, melyeket a jövőbeli mélyű missziók magukkal vihetnek a magyar e, Google Lunar Express csapat team e, PolySpace alapítója és vezetője, és külön köszönet hogy Gagarin te teljesítményeket maga mögé utasító módon ide repült egy másik júriznájt eseményre. Nagyon szépen köszönöm, köszön. legyen szíves Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és igyekeztem, mert miután már Zolinak igen mondtam, utána jött össze egy másik rendezvényünk, ahol egy kicsit a világjúrt művészettel szeretnénk összekapcsolni a műcsianokba. Viszont nem akartam eh, a Zolit fázba hagyni, úgyhogy azt hiszem nem túlságosan sok közlekedés szabályt sértettem meg, úgyhogy <gül> eljönnöm. Ha nagyon rövid akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy András lényegében mindent elmondott, amit én el akartam mondani. Egy különbséggel, hogy menjünk egy kicsit tovább, ne álljunk meg a marsnál, hanem ugorjunk régió módon, talán egy picit messzebb, de én azt gondolom, hogy még egy picit hozzá tudok fűzni ezekhez a dolgokhoz, amit tulajdonképpen elhangzott. Hát, hogy mik, mik azok a témák, amik ma hosszú távű utazással kapcsolatban terítékre kerülhetnek. Uh, ugye ma azért van az 50 éves évfordulója Gagarinnak, tehát ezt a, ezt a motort szeretném beletenni ebben. Iván hallottam, hogy azt hiszem pénteken mondtad azt, ami, azt a szép hasonlatot, hogy képzeljük el azt, hogy egy 50 méter magas bombán ült ez a fiatal ember akkor. Hogy milyen érzés lehetett az, hogy most a elindul. Ma egy kicsit már többet tudunk, kb. 550 ember hagyt el a, a világőrt, és most azt szeretnénk megnézni, hogy ez a, a kezetek után... Tessék? A földet. A földet jutott el a világűrbe. Világőrt még nem hagytuk el, ez Hogy mik azok a lehetőségek, amik, ha, ha még tovább megyünk, tehát a marson túl is szeretnénk valahova menni, akkor mit tudunk ezzel mondani? Ahogy elnézem a hallgatóságot, sokan nem láthatták annak idején az Orion űrhajó csodálatos kalandjait, amikor eltéred adták a Magyar Televízióban. Annyit szeretnék megemlíteni, hogy az Orion sorozat majdnem napra pontosan együtt indult a Star Az Orionból hét lett, a Star Trekból egy kicsit több, de a téma ugyanaz volt, itt lehet olvasni szabadon tudunk menni mindenfelé. De most megkérdezhetnénk, hogy hogyan megy ez, andrás idézem, hát megkérjük Hans Szólót, és azt mondjuk, hogy figyelj öreg, el akarunk ugrani a tatóimra, gyorsan az űrhajó, aztán ott vagyunk. Hát ezért nem egészen így van, úgyhogy a kérdés az, hogy valóban el tudunk repülni a csillagokhoz. Mit mond erről ma egy-két egy olyan ember, aki ezzel foglalkozik? Rövid bevezetésképpen azt mondanám, hogy van vannak átoklák nyomán, a különleges témákkal való foglalkozásnak a megítélésére néhány szó, amit az emberek mondanak róla. Hogy az első azt mondja, hogy lehetetlen, amikor elkezd néhány bolond azzal foglalkozni, hogy valamit csináljon, amit úgy tűnik, hogy nem lehet. A második fázis, amikor néhányan már úgy valamit azért furtak azon a vastag falon és továbbítottak ezzel a témával, és akkor néhányan azt mondják a szakmában, hogy Hát lehet, hogy meg lehet oldani ezt a problémát, de nem érdemes vele foglalkozni, nem támogatja a karrieremet, nem jutok sehova, de már meg lehet csinálni ezt. Amikor ez a néhány, aki nem, nem hagyta magát is, foglalkozott a témával, megoldotta a problémát, akkor mindenki azt mondja, hogy God de Franco, ezt mindig is tudtam, hogy így van. Hát most körülbelül ott vagyunk, hogy lehet, hogy meg lehet oldani, de nem érdemes vele foglalkozni. Tehát nagyon kevesen vannak a világon, akik ilyen témákkal foglalkoznak, hogy miért van ez így röviden, néhány számot hozzá, a nagy részét ismerik a jelenlevők. A Világy egyetem nagy, borzasztóan nagy. Tehát én hiába tettem meg ezt a nyolc kilométert, nem egészen egy másodperc alatt, mint Gagarin a műcsarnoktól. Nem tudom, hogy nyolc kilométerére légy van, abban nem néztem meg. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a távolságokat, akkor ugye elkezdünk nőni, jön a csillagász, vagy csak kicsi lesz, de ez mégis borzasztóan messze van. Ez elrettentésnek van, hogy megnézzük kilométerve ezeket a távolságokat, űrhajók körül 300 km magasságba keringenek a Föld körül, Hold az circa 384 380 ezek kilométer távolságban átlagosan, a 150 millió, a Pluto az általában 40 csillagászvehetségbe számolva ilyen sok, és így tovább, és így tovább. Ugye ezért mondják, hogy a távolságok csillagászati távolságok, tehát messze van. A következő dolog egyszerű elemi fizika, vagy matematika. Milyen gyorsak az űrhajtóink? A kérdés, amit András is feltett, mennyi ideig tart az út? Én nem tudok most ilyen számokat mondani, a 819 nap, vagy ennyi, de meg tudjuk nézni a sebességet körülbelül, hogy milyen sebességekkel rendelkezünk ma. A Föld körül cirka 8 km/s-szel szaladgálunk, a Pollók el 14 km-es sebességet másodpercenként visszafele úton. A Voyager 1 és 2, amelyek. Ugye elhagyják a naprendszerünket, ők kb. 17 km/s sebességgel haladnak. Az egyik lehetséges újabb bűreszköz, ami hát én nem tudom, hogy fog indulni, vagy semmi. esetre a tervek készen vannak rá, ez az úgynevezett innovatív Intestinal Explorer. Ő tudna cirka 37 km másodpercenként már számolják vissza, hogy 2014-ben lehetne indítani, de én nem gondolom, hogy nálzának erre most olyan sok pénzre lesz, hát ő tudna ilyes, ilyen sokkal menni. A kérdés költői elég ez a csillagokhoz, ugye nem kell sokat számolni. Nem. Hogy miért nem, azt nagyon könnyen látjuk. A Proxima Central vagy az Alpha Central éveszik, ez most ilyen szempontból lényegtelen, hogyha a Voyager arra menne, nem megy arra, akkor cirka 70 akárhány ezer évig menne. Ez most egy Excel tábla, tehát a számokat nem kell ilyen mértékben pontosan menni. A lényeg az, hogy a mai sebességet, amit egy űreszköz elér, a legközelebbi csillagig, ami ugye 4,3 fényér van körülbelül, hát 70-75 ezer évig kellene battyognunk. Hát ez elég nehéz, ez több, mint a 819 nap. Úgyhogy ez, ez baj a többi számok, mert nem is mondom, hogy mennyi ide kellene oda menni. Mit tudunk elérni? Milyen esélyeink vannak arra, hogy ezt javítsuk? Felírtam néhány számot itt, ezekről mindjárt fogok mondani valamit. Ez az Interstellar Innovative Explorer, ami egy napvitorlás lenne tulajdonképpen. Ö, körülbelül ezt a 37 km per szekundumot terveznék elérni. Hát ezt se sokat javítaná igazándiból a helyzeten. Ugye hát ez olyan megduplázni, megfelezni az utat, hát nem egy nagy ügy. Van itt egy olyan, hogy Daidelos vagy Dedalus, ezért is adtam a címet, címet a modern Daidelos és Icarus nyomdokain. A Daedalus Project, mindjárt fogok róla pár szót mondani. Ez a 70-es években volt a British Interpreting Society által végrehajtott tanulmány, amikor megvizsgálták az emberek, hogy mai vagy közeljövőben extrapolálható technológiákkal, ahol ez az extrapolálás, ez mindig egy érdekes kérdés, hogy mennyire extrapoláljuk, meg tudnánk-e csinálni egy igazi csillaghajót. És nem hanszóféle csillaghajót, hanem igazi. Van-e fizikai akadálya, vagy valamilyen elv, ami ezt megtitja nekünk? A, majd mindjárt mondok a dedalus egy kicsit többet. A dedalus az körülbelül a fénysebesség 10%-át tudná elérni. Tehát az jön ki ebből a tanulmányban, annak idején. Ha lenne, ahogy mondtad, sok pénzünk meg mindenünk, akkor meg tudnánk csinálni. Hogy nézne ki ez a... De Dedalus mindjárt jövök hozzá, de előtte még egy picit a közelebbik, ezek a napkitorlások. Mit tudnánk ezzel elérni? Ezzel talán el tudnánk érni ö, néhány 100 km per szekundumos sebességeket. Ö, különböző manőverekkel. Van az úgynevezett sundiver, vagy nap, nem is tudom, hogy felítják le ezt, amikor búvárok lemennek. Tehát egész közel, és nem nap elnyőr, ez nap, napmerő manöver, amikor egészen közel megy a naphoz, és az ott meglevő nagyon nagy sugárnyomást kihasználva kikatapultálná magát tulajdonképpen a, a kozmoszba. Ilyen számítások vannak, ezek még egyelőre számítások, tehát nem lehet tudni, hogy megvalósítható sem, de ezek szakcikkek, amik megjelennek különböző, Folyóratokban ilyen anyagból, beryllium jó, például Greg Matloff számolt ilyeneket, ki jönnek körülbelül ennyi. Ez lenne a napitorlás, ez a kozmosz egy, ami nem ment el, de a ez működik, ezt már tudjuk, elvileg. Nagyon röviden van a másik napvitorlás lehetőség, ami talán kimehetne, de mindig nem elég gyors. Ez a napszelet használná ki tulajdonképpen, ami protonoknak az árama. Ha úgy veszük és az ötlet ez nagyon egyszerű, egy finn fizikus találta ki. Csináljunk egy -e nagy hálót, azt helyezzük feszültsége arra elektronágyóval, és akkor azt az áramló 4-800 kilométer másodpercenként és ebességgel áramló Protonánus taszítja, úgy látjuk, hogyha egy töltéssel rendelkező valami lenne és menne. Ezt már tesztelik egészen konkrétan, és próbálja hasznosítani a különböző naprendszeren belüli dolgokra. De még ez sem lenne elég, ekkor jutnánk el az atomrakétákhoz, az Orionról most nem beszélek, ez nem az az Orion, amiről az elején beszéltem, és nem az az Orion, amiről a volt, programok keretében beszélnek, ez egy atoműhajó terv volt a 60-as évek elején, de inkább akkor a dedalus beszélnék valamit, amikor 73 és 78 között a BIS tagjai ezt megnézték, akkor azt nézték meg, hogy amint említettem minél több mai technológiát, ez a extrapolátó technológiát legyen meg, és legyen olyan gyors, hogy egy ember tart elérje a céget. Azért szokták mondani, hogy egy ifjú tudós elkezdő dolgozni, akkor érje meg azt, hogy odaért a célhoz. Mi jött ki ebből a dologból, nem mondom el a számokat, elég ennyi, hogy 50 nézer tonnás behámolt. Kéne egy kis hármat hozzá bányászni a Jupiter légkörébe, ez volt az extrapoláció, amit hozzátettek. De ha lenne ennyi, akkor működne. Szóval a lényeg az, hogy annyi pénz nem kell hozzám, a terreformáláshoz. De működne. 30 év eltelte után néhány fiatalember, most egy fiatalember azt mondta, hogy nézzük meg, hogy, hogy áll most a tudomány eltelt ennyi esztendő. ebből lett az ICARUS projekt, amit néhány azt mondják, hogy ez nem tudom, hogy az ICARUS leesett, elégett a szárnyai. de azt mondják el, lehet, hogy aztán leesett, de aztán tovább indult, és kijavítja azokat a hibákat, amiket az öreg elkövetett, ez a projekt ICARUS. Ez jelenleg is fut ez a projekt, ez egy elég komoly nemzetközi szervezetet igénylő, önkéntesekből álló projekt. Itt van az a 20 terület, amin dolgoznak a srácok. Nekem megvan az a privilégium, hogy ezt ülésből nézhetem, mint a projektnek egy ilyen szemlédője, és időnként szólhatok hozzá valamit. Most vannak abban a fázisban, hogy megcsináltak a projekttervet, a, a, mit akarnak megcsinálni ezen a 20 területen, tehát ebben benne van minden, ami egy ilyen kütyűhöz kell. Valószínűleg nem lesz olyan nagy, mint a Dedalus volt, de még mindig nem tudni, nem tudni, hogy pontosan hogyan lesz. Tehát, Ebből csak azt akartam mondani, hogy el tudunk jutni, ha akarunk, elvileg, nincsen fizikai ellenérd mellette. Hogy mikor lesz az, azt ugyanúgy nem tudom, mint hogy András nem volt rá választ ebből. És hogy még idáig eljutunk, az meg egy másik tészta, hogy lesz -e térgyűrés, valkláj vagy egyebek. Itt egy mondatot szeretnék még elmondani. 1994 óta ez egy, hogy mondjam, szalonképes téma le. Tehát az általános articulozási elméletnek vannak olyan területei, amit szakcikön vizsgálnak, és megnézik azt, hogy lehet-e valóban térjű, csinálni, lehet olyan metrikát csinálni, ami ezt megengedi. Ez még nagyon-nagyon spekulatív, de foglalkoznak vele. Valahol birizgálja az embereket, hogy el tudjuk menni a csillagokhoz. Én nem tudom, hogy ezt meg tudjuk -e tenni hamarosan, de ha megteszük, akkor talán küldenénk is valamit, és valamit, ezek be is fejezném, hogy mit üzennénk kizöld embertéknek, hogyha vannak. Iván most olvastam, hogy megjelent a könyved. Remélem, hogy megnézhetem benne. Egy másik rész, amiről itt van, mindenki gondoltozzon el azon, hogy ha metalántán létezne valaki valamilyen formában oda, akkor mit mondana nekik, és mit tenne bele egy kilóban. fizikai üzenetbe, nem rádióban, igaziba. Sok minden el lehet gondolkozni, gondolkozunk el a jövőről. Köszönöm. Akkor az előadást, és az első rész véget ért, és most átadnám azot, garantálj az ortánokat, hogy menedzseli a tárgyat. Szóval, szitent tisztelt és urak, egy részt köszönöm szépen az előadóknak, hogy megtartották az előadásukat és hihetetlen mennyiségű információt zsúfoltak be 10-10 percbe. Másfél köszönöm szépen Domján Jánosnak, aki szervezi az egésznek a felvételét és intézi, és Miklán Nemes Gábornak, hogy levezette. És a két dolgot szeretnék mondani, egyrészt most szünet fog következni, a szünet az körülbelül 5 perc, és utána, hogyha lejárta a szünet, akkor első körben minden előadónak 5-5 percben kérdéseket lehet föltenni, és utána, hogyha még vannak kérdések, akkor folyamatosan lehet kérdezni. A másik pedig az, hogy egyfelől a MAND fölajánlott 20 darab évkönyvet, abból az alkalomból, hogy uh, ugye évforduló van. Azt kérem, hogy mindenki tanúsítson önmérsékletet, tehát aki más módon hozzá tud jutni, az egy próbálja megszerezni. És végezetül egy olyan projekt, amit uh, megint csak Finkler Gábor uh, barátommal táltunk ki, és abból indultunk ki, amit uh, Almár Iván is mondott, hogy 50 év az kevés arra, hogy extrapoláljuk az emberes vületből, mi arra gondoltunk, hogyha most az 50. évfordul az ilyen uh, nagy mennyiségű a nagy mennyiségű ünnepséggel jár, és ennyit foglalkoztatja az embereket, akkor biztos lesz egy száz éves forduló is. Szóval, hogy arra gondoltunk, hogy megkérjük a tisztelt jelenlévőket, az előadókat, illetve a teljes hallgatóságot, hogy ezt a papírt, ezt írják alá, és mi gondoskodni fogunk róla, Hát én személy szerint már nem, de gondoskodni fogunk róla, hogyha száz év múlva lesz egy ugyanilyen rendezvény, akár itt, akár való, bocsánat, ötven év múlva igen, tehát ha lesz egy száz éves rendezvény, akkor az eljusson a rendezvénytartókhoz. Úgyhogy két dolgot szeretnék kérni. Az egyik az, hogy aki gondolja, az írja alá, a másik pedig az, hogy aki gondolja, az a szünet után maradjon belünk. Köszönöm szépen! Minden szérdeket segíteni. Sőt, Nem azt gondolom, hogy durványkodik, az sem volt. Köszönöm de be van dugva? De van dugva? Nincs benne nem. Hát te be kell <tos> Jó? Ja. De van? most? Most van? Nem, volt. nem. neki a Hol neki a gyógyszer? a szabálytalásokat? Nem, a Nem, béli mutatja a legújabb a legújabb a legújabb a legújabb a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 che sia per la rendita o per la pensione tutta 27 maggio 2018 e vediamo se ci sono gli aspetti da considerare per quanto riguarda le spese e per quanto riguarda i contributi che sono stati versati e che adesso sono stati persi sok gondt vesszünk valamiért de ez a szava odaadja kollégáinkhoz a még is Azt ausz... a a az újra És hogyha azért fordítottam meg, hogy azért forítottam meg, hogy a néhány lesz a Nem kéne Thank you. A tisztelt hölgyek itt per la riunione del 18 marzo 2018 nel nostro comune abbiamo avuto un incontro con il sindaco e con l'assessore e abbiamo discusso di alcune cose e poi abbiamo discusso di alcune cose e poi abbiamo discusso di alcune cose so it's a cat that's going to be in this it's a very nice ла. <laughs> сам Jó, és van egy Tisztelt hölgyek és urak, akkor a kérdésekkel folytatjuk. Első körben minden előadónak és abban a sorrendben az előadások elhangzottak, 5 perce van arra, hogy váltszünk a kérdésekkel. Tehát mindenkit arra szeretnék kérni, hogy.. Egyfelől röviden kérdezzen, másfelől pedig kérdés legyen, amit kérdez. Jó? És akkor uh, Almárivánnal kezdjük. Azt szeretném kérni, hogy akinek Almárivánhoz van kérdés, az vegye föl neki. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Elfelejtettem a, a kérdést, mert megbeszéltem <gül> Jó, akkor hadd kérdezzem, hogy nyilván Száz, a századi évforduló, mit mondtál? Hát, jó kérdés. Tudnál, hogy <gül> mondtál? A ségből visszajönne. <gül> Nem, hát ő, tulajdonképpen, hogy továbbra fordítja az ember a szót. Én biztos vagyok, hogy a századi évforduló meg fogják innepelni, és hogy, hogy az emberes űrrepülés sem maradott. Szóval ebbe bízom. Annak ellenére, hogy a tulátások hát nem, nem egyértelműk. Én ma olvastam a interneten egy hosszabb tanulmányt arról, hogy valaki azt fejtegeti, hogy az emberes űrrepülés, az csak a pénzt el a űrkutatás másik két ágától, tudományos kutatástól, és a hasznosítástól önmagában semmire se való és tulajdonképpen nagyon drága. Na most ebben a, a megfogalmazásban én nagyon kiéreztem megüle azt a körülményt, amit tapasztalatból tudok két óta, hogy ugyanazok ilyen versenyez az illetékes űrhivataloknál az, aki az emberes kísérleteket akarja forszírozni, és az, aki kutató, a szóra kap az értelműben a naprendszerkutatása, és az alkalmazásokat. Tehát a, a, úgy is lehetne mondani, hogy egy torta van, és azt kell elosztani, tehát ilyenkor a belső harcok is eléggé kélesetnek, és ez érvényes a mázára is például. A belső harcok se viszont rendkívül hátrányos rendszerű mindkét oldalnak. Mert a kívülről néző emberek, akik nem űrkutatók, azok rendszerint egy idő után arra döbbennek rá, hogy hát itt valószínűleg mindenkinek igazából is az egésznek semmi értelme. Tehát az egésznek semmi értelme. Úgyhogy az ilyen típusú megnyilvánulásokat, amikor elkezdik azt mutatni, hogy az egyik vagy a másik az értelmetlen, az számomra azért tűnik veszélyesnek, mert az egészet veszélyeztet. Úgyhogy a három terület egyensúlyát többé-kevésbé -többé célszerű lenne fenntartani a következő 50 évben, és én akkor lennék nyugodt, ha ez, ez sikerülne. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e, mert biztos, hogy van a problémák, de ha ez nem fog sikerülni és fölborul az egyensúly, akkor lehet, hogy a következő generáció, vagy az a generáció 2061 körül, az arra a következtetése jut, hogy hát nekünk semmi dolgozni, hogy a világérben maradjunk a Földön. És lehet, hogy ez fogja elvinni a nagy pénzeket? Most kiveszítettél a könyvet. már elvitt az é, Hát ez abszolút kérdés, de... Meg tudom, hogy csak provokatívom. Mondhass, tudom, el, mondhass tudom, el, hogy nem. Tudom, hogy hogy itt provokálsz. Na most, a, ha már itt a könyvet kiveszítette a Zoli, akkor csak egy mondták, hogy miről szól ez a könyv. A könyv, ami megjelent, az tulajdonképpen három részre oszlik, három látszólag távoli témára, az, és pedig az exobolygók témakörére, tehát más naprendszerek bolygói felfedezésére a más bolygók utáni kutatás, a második rész az astrobiológiai rész, a más élet, tehát a fölültől független élet megnyilván a utáni után kutatás, és a harmadik a SETI, vagyis a tőlünk független civilizáció, technikai civilizáció utáni kutatás. Úgy fogalmazom címszerűen, hogy a kozmikus társkereső a Földhöz-Földet, az élethez életet, az intelligenciát, az intelligenciát keres. És a könyv azért született meg, mert meggyőződése, hogy ez a három terület konvergál, tulajdonképpen az utóbbi évtizedben az a jellemző, hogy a három keresi látszólag független keresés irány, egyre inkább hasonló utakra téved, és kezdi egymás eredményeit komolyan felhasználni. Itt elsősorban az idegen bolygóknak, az exobolygóknak a, a vizsgálata az, ami óriási lendületet adott a témának. Nem tudom, hogy ki mennyire tisztában a 1995-ben fedezték fel az első igazi exobolygót, 1995-ben, tehát 16 éve. Mikor a könyvet írtam össze, akkor körülbelül 500 ismert megszabolytó volt. A februári Kepler-Ussonda bejelentés további 1200 volt tesz említést, tehát valami hihetetlen exponenciális módon nő felfedezett megszabolytók száma. Ez megrökött az egész témakör előteljesen, és ebbe az irányba folyik a kutatás. A könyv összefoglalja, hogy mi történt, hogy mi van pillanatilag, és hogy mire, milyen irányban meg a kutatások, a befejező negyedik rész pedig azzal foglalkozik, hogy a szeti témán belül hogyan viszonyunk most ahhoz, hogy a, ahhoz a problémához, amit tudszoknak nevezni, hogy a nagy csönd, vagy a, a, a, az, hogy nem hallunk semmit, vagy hogy nem tudunk arról, hogy az univerzumban társaink lennének. Hogy ezzel kapcsolatos álláspontokról, vitákról egy tavalyi a Royal Society által szervezett konferencián, szervezett tapasztalataim alapján írtam az utolsó rész, minden az érveket és ellenérveket próbálom összefoglalni. Tehát eléggé untaltak fel a vele szó. A könyvhez különösebb előismeret nem kell, egyetlen képet nincs benne, van bele néhány kép is, és e, csütörtöktől a kérdés kapható. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönöm Sándor. Én még a Pahert Tibornak is bevállaltam hogy az ő kérdéseid és válaszolom. Bár ő ezt nem viszont megköszönöm, hogy megköszönöm. Sándorhoz, akkor kinek van kérdése? Hogyha nincsen, akkor mit kérdezni magától? Hát amikor meg is kérdeztem, miért vagyok én itt? Hát, hát én, én, én igazából azt annyira, amikor, amikor az adásnak meg pl. a Tibornak az adását hallgattam, akkor egy kicsit ilyen, ilyen szégyenérzet fogottam, hogy hát én nem vagyok idehol. Mert nem, nem szabad nekem ilyen a dologról beszélnem. Mert, mert hát itt a... Itt a egy, egy, a, nem is tudom kimutatta, talán a Tibor mutatta ugye azt a, azt a három kategóriát, hogy, hogy lehetetlen, mert lehet azt hogy lehetetlen. Ez a... Azért, Igen a klár kivédett volt, és azt lehet, és akkor persze hogy pedig is ezt mondta. Tehát ugye én, én nyilván az első kategóriában tartoztam, annak érzem magam. Az ő okfejtésében azt láttam azért támadhatónak, hogy ez lehet, hogy bizonyos dolgokra igaz ez a, a Clark-féle osztályozás. De azért mondjuk meg őszintén, hogy az életnek a legtöbb dolgára ez azért nem igaz, tehát ez megvan a lehetetlen kategóriákban. És ezekről a tervekről mondanál nagyon gyorsan valamit? Hát mi tehát mi mondjuk én... az 50 ötvenből 10 vagy kizenötöt? Nem, ez, ez őszintén szóval nem tanulni azt a minket érménységnek, hogy ezt nem tudjam mondani. Nekem, nekem ez elég sokkoló volt az 50 terv. Tehát én azért gondoljuk vele, hogy ez, hogy ez a, most már 60 éve foglalkozik, tehát még Gagarin előtt is már. a következőt följön a következőt, akkor ott, ott ugye már von Braunnak 52 ben volt Mars projektje, és ott, ott a, a, a jobb oszlop oszlopas pedig a, az aktuális terv, tehát a megvalósulásnak az éve látszik, az is egy nagyon tanulságos oszlop, ugye. a legkésőbbi is, ha ott nézzük a legkésőbbi is, vagy az 2017-es, 2016-asok is vannak ott, 2017-es. Tehát ugye egy, egy nagy csomó az már réges elmúlt. Hát én, én csak óvalítenék az extrapoláció miatt. Csak, csak ez a, ez a, ez a mondani valamit. Tehát ezek de, nem fogunk. De, de ezzel én talán el fogok súnyogni. <gül> Ugyan egyikünk sem éri meg, hogy 50 év múlva mi lesz, de szerinted mi lesz 50 év múlva? Szerintem mi lesz 50 év múlva? Csak Mondjuk egy persze, most hát ugyanaz, ugyanazt ugyanazt kérdezni maguktól, hogy mi lesz 50 év múlva. És igazából lényegében nem fog, nem, nem lesz áttörés. Tehát bizony, nem fogunk a ma hasonló sérna volt egy kérdés. az a univerzum 5 év ahol be van írva, hogy az. Ez az Na, és ez azt szeretném kérdezni, hogy ez, ebbe az ábrából mit nem tudnánk, ha nem volna űrkutatás. Mit tudunk erről azért, mert van őrkutatás. Ez egy nagyon jó kérdés, de ez elvezet a... a tehát, hogy ez kicsit az emberes űrkutatástól. Nem tudom, de ez nem baj, ez nem baj. Csak csak emberi mit nem tudnánk? Az, hogy semmit, az nem igaz. Igazából... Nagyon nehéz manapság elválasztanunk a csillagászat területén az üres eszközökkel a, a, a, a csillagászatot, meg a földilet? Ezek annyira, annyira összenőttek már, hogy, hogy igazából nem lehet ezt elválasztani. És mit nyerhetne egy csillagász, hogyha esetleg kitelepülne oda a földre? Most, hogy emberesödik. Kitelepülnénk is. a marsra, mondjuk? Hát a marsra, vagy valahova csak föl egy üres sokat Hát, hogy egy, hogy egy, hogy egy csillagászt vagy kettőt megfognának, és akkor kiraknának? Hát, Kár, de tudna egy rajta azon kívül, hogy 24 év? Hát kérdezik. szerintem nagyon, nagyon rajta vesztene az illető, hogy a, az a kiraknák. Ezek, ezeket ilyen automatákkal lehetne ezt dokumentálni. Hát, túl kérdéses, Kért, akkor Köszönjük szépen. Sójmosi János kérdések. Ott megint van egy fél. hogy hogy volt a projekt orosz-kínai ültetetés, és hogy látott, hogy ugye maga az ültetetés, Amerika finanszírozott az ültetetés nagy részét, ami pedig legalábbis egyet. Tehát most akkor hogy tolódik át, vagy várnak a jövőben ennek az egésznek a finanszírozása? hogy teszek valami feltételező állítást, és a Kínára, Japánra, mert az olyan a társadalmi Igen, hát ez a, a... Ha visszatekintünk az elmúlt uh, 10-15-20 életre, akkor ugye valóban, vagy még régebbre, akkor először ugye a, a, a Szolgyei és az a Egyesült Államok, tehát ők, ők, ők voltak való paritákban, és ők mondták bele presztíjókokban is a pénzt. Adott esetben hát az egyébként racionális mértéket meghaladó módon. Azután ennek az ilyen jellegű versengésnek úgy mondjam majd vége volt, illetve hát fajta egyensúlyba került, tehát azért most is van, és hát akkor a fő motivációs tényező az, a, az elsősorban a technikai jellegű, tehát, a, ma a tehát ma a technológiai verseny. Tehát szóval ma a technológiai verseny folyik, ez nem annyira látványos, mint a, mint a, a korábbi, tehát ezért nem látunk olyan hatalmas nagy ö, történéseket, amik, amik, ö, amiket korábban. Csendben fű alatt ö, óriási technológiai verseny folyik, és ö, dollár vagy euró milliárdokat költenek el erre, ö, és ebben a folyamatban a, az ázsiai térség nagyon feljött. Ezt én magam is megtapasztaltam, hogy elmúlt 15 évben elég sokat jártam Indiával, Dél-Koreával, és a, abban a térségben, és, és személyesen is tapasztaltam, hogy nagyon tehát Más nem mondjak, például a tárgyal, Indiá, India rendelkezik a legtöbb ö, föld körüli ö, műhold, flottával. E, és ha másik oldalról nézzük, akkor például Kína tavalyi évben is Kína ö, ö, indította a lehetőségi e, És lehetne ilyen számokat keresni, vagy hát ugye Kína az utóbbi néhány évben, őnek itt már emberes ö, küldetésük is van, dokkolási kísérleteket végeznek, e, ezek mögött is persze meg lehet találni a motivációt, hogy miért, de, de tény az, hogy nagyon fejlődnek. Nagyon fejlődnek, és a finanszírozási lehetőségeket tekintve az ugye elhangzott a, azt hiszem az Riván előadásából is, hogy, hogy hát az amerikai lehetőségek eléggé be, be, be vannak szorulva. Ha az ember nyitott szemmel vagy nyitott füllel hallgatja a rádiót, akkor ilyen bejelentések voltak, hogy 38 milliárdos ö, ö, Amerikai bokros csomag, meg egyéb ilyen megszorítások vannak. Tehát azért ezek, ezek ne, nem véletlenül lépett vissza Obama is bizonyos űrtervekből. Tehát ott megfogják, Pért az oroszoknál volt egy jelentős visszaesés, de utána az olajbevételekből, és hát ugye eltarklált az orosz gazdaság. Most már meg is sokkal több pénzük van, és azért ők is formálnak elég nagy jövő dolgokat, csak máshol vannak a prioritások. Nem biztos, hogy mindig egy-egy ilyen presztizs projektet indítanak el, de azért a háttérben folyik a, a versengés. És hát igazából nekünk pedig magyaroknak ezekre a fő áramlatokra föl, föl tudunk kapaszkodni. Nyilván nem komplet nagy missziókkal, mert ehhez nincs meg a megfelelő gazdasági erőnk, de azokat a lukakat megtalálva, ahol bekapcsolódunk, és azzal a magyar furfanggal, meg a leleményjel, innovációs készséggel, ami azért tényleg jellemző ránk, azzal nagyon komoly eredményeket lehet elérni, és ezért egyrészt ugye vannak pessimista hangok, én, én optimista vagyok, és azt mondom, hogy gyerünk előre, pár van egy olyan definíciója és az optimizmus ez az, az optimista, az aludéformált pessimista. <gül> <gül> ez csak a pojén kedvéért mondtam. Nekem nagyon nagy képzésem, hogy szó volt arról, hogy Európában hiába vál az ember ez az, az ára, nem, nem tess semmit érte vagy adekint az ár. Mennyi lehetőség van arra, vagy mennyi lehetőséget, potenciált lát abban, hogy az olyan önálló egyéni kezdeményezések vállalkozások, mint akár az ön cége, vagy az ön egyéni vagy a féle eh, színűleg a Spaceship-ban úgy csinálták, hogy ezek hoznak áttöréssel. Eszembe jut egy olyan jelenet, amikor az autósok fogják a fejeket és rázzák, amikor beszorulnak a dugóba és a robogó meg elhúz mellettük, meg pici és elfél. És ügyesen tudom, hogy mennyiben lát olyat, hogy valódi innovációt az ilyen egyéni úrfejlesztése fogják meghozni? Igen, hát ez, ez, egy, ez egy valós dolog, és, és igazából erre is, meg ennek az ellenkezőjére is van példa. A helyzet az, hogy, hogy a jelenlegi lehetőségeinket egyrésztben az korlátozza, hogy bizonyos ilyen, ilyen pszichológiai gátakat nem tudunk, nem tudunk átlépni. Ez lehet, hogy egy ilyen magyar, dekadens tulajdonság. Nem tudjuk... Jó, jó, jó, jó néhányan vagyunk, akik nem azonosulunk ezzel, de most úgy, úgy az, azok, azok a helyeken, ahol, ahol, ahol fontos döntések meg tudnának születni, ott is persze mindig el kellene tisztelet a kivételnek, de az eredményeket tekintve az látszik, hogy ilyen psihológiai gátok vannak előttünk, hogy, hogy mi, mi erre képtelenjünk. Legjobb példa, beszélek egy akárkivel, esetleg elég maga beosztásban leül, kérdés, hát ti, János, mit csináltak? És mondom, is és megkérdezi, hogy ö, ö, és, ö, ö, hát ez, ez ugye valami külföldi termék. De nem, ez, ez, ez magyar termék. De és akkor kinek a licenszi alapján gyártjátok? Hát ezt mi a saját licenszünk alapján gyártjuk. Na hát ez már többnyire kiveri a biztosítékot. Tehát, mm. és, akkor, és akkor ki egy el nektek a világban? Hát bizony, ezt mi adjuk el. 18 országban, meg még egy más helyeken. És akkor, akkor, akkor úgy, úgy lemerevedik mindenki, és akkor azt mondják, na ne, hát ez már túl sok. Tehát pedig pedig borzasztóan egyszerű, borzasztóan egyszerű. Annyi tehetséges eh, ember van ebben az országban, csak eh, gyönyörű ötletek születnek, fantasztikus ötletek, és mikor valahogy eljutna odáig a, a megvalósítási fázisig, amikor már igazán áttörés lehetne csinálni, akkor valahogy elhal. Valami erők, nem tudom, vagy nem tudjuk jól elég menedzselni, eléggé menedzselni magunkat, lehetne kutatni, szerintem a társadalom tudósok ezt kutathatnák, hogy, hogy miért nem vagyunk képesek. Más nemzetek tized a kapacitásból, leleményességből és akkor a eredményt érnek el. Hát ezen a téren mindenképpen kellene fejlődnünk. Egyébként pedig hát... A, a, a magyar hozzáadott érték nagyon sokszor, tehát ez, ez, ez a területesről, hogy ezt nem kiróra mérjük, tehát van amikor, ha valakinek valami az eszébe jut, az, az lehet, hogy csak így bekattan, és, és száz másik mérnőknek meg, meg nem kattan be, tehát ez egy ilyen szakma. Ez az a terület, ahol, amit jól el lehet adni a világban, jól lehet értékesíteni. Nyilvánvaló a kínai videó, vagy kínával versenyezünk videó magmú, meg nem tudom milyen akármi gyártásban, mert, vagy Japán a fényképezőgép gyártásban. Vannak olyan területek, ahol viszont világelsők lehetnénk. Köszönjük szépen. Elhangzott szó, úgyhogy esetleg Pszichó, az orvos-pszichológiai részéhez kérdések. Már volt nem tudja, hogy kérdezett a távon. Igen, mert egy kis tátokban a kérdést. Inkább. Akkor addig nagyon gyorsan azt hadd kérdezni meg a tiszteltelő az utó, hogy mi az, ami belig szorult, mert egyszerűen nem volt időt ideje elmondani. Az túl sok. Tehát. Igen, túl sok. Tehát, hogy, euh, talán, hogy például nem időm nem volt, hanem hogy hát, ami, amiért ez az egész, tehát hogy ezt lehetett látni belőle, hogy ez az egész a, az emberért. Mert tehát ez valójában a, az űrutazó emberért vannak ezek a, ezek a kutatások, ami, ami, ami azt is jelenti, hogy a, az értelme az, akkor van értelme, hogyha emberek utaznak. Tehát, hogy ez itt valahogy ezt így adottnak tekintjük, hogy Persze van egy csomó, csomó melléktermék, ami a mi mondjuk karrierünk, meg intézetünk élete szempontjából fontos, de a messze mutató értelme az akkor van, hogyha emberek mennek, és a, és a problémáikat sikerül valamennyire megoldani. Meg azt akartam még mondani, hogy, hogy pszichológiában ez, én, én nem is tudom ki volt vetített, hogy mi mindent volt ez a ez a kör, amiben, hogy mi minden problémát kell megoldani, a csillagutazás nem volt benne ember. Pedig, pedig azt akartam hogy nem csak technológiailag, hanem pszichológiailag is legalább olyan messze vagyunk a, attól, hogy az ember képes legyen egy hosszú, távú űrutazásra, mint technológiailag. Én ezt szeretném megkérdezni, az állítszók baj. hangos. Tehát, hogy a ezekben az ICE-csoportokban. Összevont, tehát vegyes csoportok vannak, vagy vagy csak férfiak, csak nők, illetve ez mennyiben befolyásolja a vizsgálatot, hogy mondjuk egy hosszú utazásra mondjuk különböző embereket küldenek el, és ők hogy kezdenek egymással viselkedni, mert nyilván más, hogyha csak férfiak vannak és csak nők, hogy erről tudnak kicsit bővebben beszélni? Az volt a kérdés, hogy ezek az izolált csoportok, férfiak, nők, illetve Hát nem tudom, hogy a multikulturális, hát ami biztosan van és lesz, az, az a nemzetköziség. Tehát, hogy mindenhova ezek is nemzetközi hímek, tehát, mint ami a Concordian is, olaszok és franciák vannak együtt, a, aki most az ezer részéről ott van orvos és csinálja rajtuk a kísérleteket, az meg egy gyerek. Tehát e, a, a, a, a más szimulációban is oroszok, európaiak, és a kínai vannak együtt. Tehát, és biztos, hogy a jövőbeli missziók is nemzetköziek lesznek. A férfinő kérdés az egy másik. Arról egyrészt van egy ilyen pletka-szerű dolog, hogy volt egy ezelőtti, egyébként ugyanott, tehát a Moszkvában egy, egy szimulációs kísérlet, ami egy ilyen férfinő dolog, többek között egy férfinő dolog miatt gyászos véget ért. Tehát úgy szóval hát, lement, de mégis de botrányként vonult be a ezt a szünet-szünetében elmondó annak a kérdek, de utána lehet keresni a... Szerintem ez mindenkit érdekes. Tehát az volt, hogy a két orosz gyerek az összeverekedett, úgyhogy vér folyt. Volt egy kanadai nő, akit, akit ott valamely valamelyik és srác, és, a, és a, a kanadai nő nagyon felháborodott, és a... a az oroszok meg azt mondták, hogy hát ez az orosz, ez így, mi, mi, mi így vagyunk itt, tehát, hogy, hogy ez nálunk ez így, így szokás, szíves, hogy itt hát egy pusziát most mi csarakodunk egy pár pokon, meg egy-két puszi. és a, a, ugye a vége az lett, hogy aki, aki ettől bekattant, az a Japán volt, aki, aki azt, mondta, azt mondta, hogy így, így intézik a dolgokat, akkor tovább nem marad itt, és ő kiszárt a volt A kanadai csaj az bevonult egy és ott letöltötte a... Ezt kérdezek itt, az a missziós irányzás ciriológiát problémáiról beszélsz, de Iván is kifejtette, azt hiszem, hogy pontban, hogy a közeljövőben nem ezek a hosszú missziók, azt nyilván kell a kutatóknak dolgozni, hogy ahhoz, hogy 30 év múlva sikerül, hanem ezek a remélhetőleg a turista utak, tehát a, a nem missziószerű, hanem a rövidodé azok előtérbe kerülhetnek, és az lesz az igazi, igazi emberi tevékenységnek a fejlődési útja. Na, ezeknek vannak-e ilyen pszichai gondjai vagy problémáik, amikkel foglalkozhatnak? Nem tudunk nagyon. -nagyon. Tehát a, amit, amit tudunk, az ugye az űrállomásnak az élete, ahol az állandó legénység az 6 hónapra van fent, de, de ott nincs igazán izoláció. E, furcsa ezt mondani, de most, ahogy, ahogy Iván is mondta, ugye 12 ember van csúcs, akkor szinte minden héten történik valami, jönnek, mennek a szajúzak, ki, kiszállnak, beszállnak, embereket sérülnek, tehát, hogy ö, ott viszonylag nagy élet folyik, és, ö, és, és nincs, tehát nem, nem, nem nagyon jegyez, az legít, hogy minden titkos, tehát én nem tudom, ha lenne, én akkor sem tudnék róla, hanem ha csak valami el nem szólja magát valamilyen a, a, a, amerikai pszichológus a valamelyik kongresszuson. Egyébként a nőkkel kapcsolatban például az Antarktiszon van, tehát a, a sarkiállomáson időnként vannak, most például nincs, és, és ott is van minden. Tehát ebből vannak problémák, és azért, nem, azért most nem vegyes a. Tehát vannak borulások, ennek. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezek, a, ezek az izolációs csoportok, ezek az átcsoportok Antarktiszon vannak, a tényleg olyan helyen, ahol nem tud mondjuk igen hamar hazajutni, tehát össze vannak zárva, és nyilván ezért egy megfelelő tesztközeg de hogyan tudják azokat a neurofiziológiai változókat, élettani változókat belakalkulálni? Mondjuk a, a, a súlytalanság állapotában nyilván a test elszenved. Ezeket hogyan tudják mondjuk esetleg azokkal az adatokkal összeboronálni, e, amikről a Már Iván beszélt, az arról hatalmas szorzóról, amit valaki több száz napot már eltöltött a súlytalanság állapotában. Tehát a kérdés az az, hogy ezeket a faktorokat hogyan tudják belevonni a, a pszichológiai vizsgálatba, amit a Földön nem lehet reprodukálni. Hát úgy, hogy, hogy, hogy a súlytalanságban is folynak a vizsgálatok, hát ez nehéz. ez egy gyakorlati akadály, hogy ugyanazt a protokollt ráerőszakolni, tehát mi se ugyanazt csináljuk a, a, a déli sarkon, mint amit az űrállomáson csinálunk, és például legalább azt szeretjük volna, hogy vannak ezek az úgynevezett bedresztadik, amikor itt fektetnek embereket, közép középtávú az, az egy hónap és akkor itt ilyen eh, nem annyira szuper eh, kicsit megvan, meg vannak döntve mínusz 6 fokos szögtet teljesen lefelé 6 fokba hogy egy kicsit a, e, ezt az agyi illetve az egész keringési változást is valamennyire szimulálja, oda például nem sikerült ezt benyomni. Tehát hiába akartuk, hiába lett volna értelme, hogy legalább ugye itt van hely, ez nem annyira drága, nem sikerült benyomni ezt a protokollt, amit fönn csinálunk az űrállomáson, pedig nagyon lett volna értelme. Tehát nagyon, ugye, hát szükek a lehetőséget. És akkor még mi ne sírjunk, mert nekünk legalább van. Tehát viszonylag kevés dolgot lehet megcsinálni. Na még két utolsó itt volt egy kérdés, Az űrállomás programban az amerikaiak a négy hónaponkénti, tehát a négy hónapos fenntartózkodásokat preferálják. Ez elsősorban a szellemi teljesítőképesség miatt van, vagy ennek valami egyéb fizikai orvosi oka? A Valószínűleg inkább fizikai. a szellemi biztos nem, mert az, ha a probléma, akkor az főleg az elején probléma. A, hát aminek tartós ez az alvás, alvás probléma, az úgy tűnik, hogy az egyelőre. Azt nagyon kutatják egyébként, ezt nagy erőkkel kutatják az irányomáson. Van most két ilyen amerikai program is, ami fut. Ugye a, a, a biológiai problémák csontritkulás és sugárterhelés. A sugárterhelés az egy, ugye a, a, a, most az iss en van egyfajta sugárvédelem, az annyi, amennyi, ki van számítva napra, hogy egy űrhajós a karrierje során mennyit tölthet? Ott azzal együtt hiába preferálják egy fél év, és szerintem még ez is, ameddig el látunk fél év lesz. És egy kérdés, hogy eset, elő, elő, volt egy kérdés, csak ez egy rövid keres, hogy... Az ez is egy kérdés, kérdés. Az az az más, hogy, hogy a hatásokhoz az szervezet alkalmazkodni egy idő után? Hogyha a azonosabb ideig és esetleg egy ember egy ilyen üreállományosan vagyunk van. Egy csomó dolgokhoz viszonylag gyorsan, tehát mondtam, ilyen hetes, hetes táblatban például a, a, a keringési változásokhoz alkalmazkodik a, a szervezet. Mondjuk, ha vedjük a másik oldalra a sugárterhelést, sugár ahhoz soha ha, mondjuk a csontítkulás és izomsorvadás az, az, az megoltható, de nem azért, mert a szervezet alkalmazkodik, hanem egy kitalál, kitalálják, hogy hogy kell tornázni meg, bizsergetni a talpát, ahhoz az zűrhajósnak, hogy ne legyen tornítkulás. Tamás, egy rövid kérdés. Ez, hogy egy kommunikációra még ennek kicsit, ezért, az izolációs teszekben vizsgálják azt, hogy ugye a marsra oda felé menet, a késleltetés, tehát nem tudunk léten kommunikálni, de valahogy kommunikálni tudunk. Tehát akik izolálva vannak, azok mondjuk e-mailezni tudnak hazat. Igen, majd 500 ezt, ezt, ezt egy az egybe szimulálja, tehát ott, ott be van építve ez a késleltetés. Hát ez egy nehéz helyzet, hogy, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen csak az e-mail marad, tehát hogy, hogy nincs, nincs verbalis kommunikáció a Földet. Összevetve a teljes izolációval azért az egy óriás különbség van. Már legutatkozott van valami tudodás Hol? Hát úgy olyan tesztelő szövet hasz, ahol teljes izoláció, tehát nincs semmilyen kommunikáció. Semmilyen kommunikáció? Olyat nem próbált senki. Jaj, igen. Tehát a... nem. Mert nincs, ér, mert nincs értelme, nincs értelme, és nincs, nincs is ilyen helyzet. Tehát, hogy a... Hát a... Nem is tudod, tehát viszont ványaszerencsétlenségnél is pillanatokat helyreállították. Nem. Köszönjük szépen! Végül nem utolsó sorban Sík András, aki arra szeretnék kérni, hogy olyan gyorsan válasz is hogy elmondta. Amíg a, a tő? Igen, dűr Az lenne a kérdésem, hogy a Marsnak a terraformálását nem befolyásolja-e a napszél? Tehát, hogy mivel tudjuk, hogy tetétlenülhetőleg a napnak a maga az már tehát abban már nem játszódnak be olyan folyamatok, ami a márműködésségeként. Marsnak. Marsnak. Marsnak. Marsnak. És hogy az a napszelet, a gyent felernék. És az, tehát régen a is ugyanaz a, a folyamat hogy De mostanság történt. mennyire a folyás volt? Az elképzeléseink szerint a marsnak kezdeti időszakában sem volt globális márműködés ferek. Tehát akkor sem védte semmi a bolygóta napból érkező töltötéfecske áramtól a napszéltől. Vannak nyomok arra bizonyos mágneses mintázatok, amik ugye itt a földön is őrzik a mondjuk a kontinens vándorlásnak a nyomát, és amely a mágneses mintázatokban a földnek a kurviság for megmaradtak. Vannak a marson olyan helyek, ahol erre némi nyom a felszín mágneses mintázatában, de azt nem sikerült bizonyítani, hogy valahogy volna neki erős normális Ilyen értelemben soha nem is rendelkezett azokkal a kozmikus védőpajzsokkal, amik itt a Földön nekünk nagyon jó, hogy vannak, az egyik ilyen a ágészestél, a másik ilyen az ozonréteg. Azzal fejeztem be az előadást, hogy a sugárzás terheléssel valószínűleg nem fogunk tudni igazán mit kezdeni, de ahhoz egy olyan szintű globális burkot kéne kialakítani a most körül, most hogy ez anyagból kéne kialakítani, vagy valamikor a sugárzási mezőből nem is feltétlenül mindegy, nem mondom rá, hogy mindegy. Egy olyan globális méretű technológiai, vagy műszaki lédesi lenne szükség, aminek ilyen az esélyét nem nagyon látom, mert meg tudnám csinálni. Amire esetleg van esély, hogy egy ilyen kupolavárosban, vagy maga a kupola anyaga fog minket megvédeni a sugárzástól, és ezért a kupolán belül szabadon lehet tágatni, vagy lemegyünk a felszín alá, és akkor ugye a földtünk lévő külzekrétegek meg a sugárzástól, vagy a kupola városnak lesz egy központi, ilyen helyi mágneses tér generátora, megint csak gondoljuk a Star Wars-ra, ugye hobi hogy kikapcsolja öregkorában a halálcsillagnak a védőpajzsát, és így tudják aztán lebombázni a szövetségese. Tehát, hogy lehetséges, hogy lesz egy olyan központi generátor, ami a kupola város területére vonatkozóan mágneses tér generálni. Arra nem számítok, hogy valahol majd a Mars felszínen csak úgy szabadon lehet sétálgatni. Jelenleg a sugárterhelés, a háttérsugárlás kb. százszorosa százszorosabb Föld felszínének. De hát nem fog válaszoltam. Igen. És a nap napszél tehát kifújt, tehát gyakorlatilag szülőnél a a Mars. Tehát a Mars zséklőtt, hogyha egy nagyobb értékű zséklőtt. Hát hogy a miért el a Mars? Arra sok elmélet van. Az egyik, hogy a napszél elfújta, mert nem volt mágneses védőkorasz. A másik, hogy az alacsonyabb tömegből fakadó kisebb szökési sebesség miatt a légköri molekulák spontán elszökése is nagyobb léptékű És a harmadik azt mondja, hogy mindez a két hatás eltörkült, azokhoz az ősi becsapódásokhoz képest, amelyek létrehozták a déli féltekén a hellás és az ágiremedencéket, és amelyek képesek lehettek a gázburók az illószféra megolvasztására és a gázburók szinte elfújására a bolygóközi térbe. Tehát a Mars légkörvesztésének, amiről nem volt éppen beszélni, a nagy része nem a napszél számlájára irándó, hanem inkább azoknak az ősi becsapódásoknak a számlájára, amelyek gigantikus sepphelyeket vágtak a bolygó déli vele kérdés Még egy utolsó kérdés fel, akikor... Nem csak, akkor én kérdezek szívesen, csak nem akarom a másokat. Még tudunk máskor is, nem állják. Nem csak ez, ez talán közérdeklő, hogy, hogy... Tegyük fel, hogy az egész technikai adag az a terraformás játék, A dolog. Egy bolygótban az ember elszújt. Nem poplátlanság, egy másik az is. Jelleg, etikai, vagy Komoly etikai vonatkozásai maradkozása. vannak, de én soha nem, nem tartottam magam a morális és az elfő Nem jön magam kitérkezni az emberiség fölött ebben a tekintetben. Vannak morális vonatkozásai, de ezek a morális vonatkozások abban a pillanatban oszlanak majd semmivé, amikor kényszerünk lesz arra, hogy menjünk. Milyen kényszer? Lehet túlnépesedés a leg? legkevésbé nevices ilyen szempontból, globális a katasztrófával fenyegető kis csapódás, az már egy komolyabb beszéle, atomháború, menjünk egy tiszta bolygóra, az is egy olyan kényszer, ami hogyha bekövetkezik, akkor senkit nem fognak érdekelni ezek a morális fenntartások. Aki vallásos, az ugye elgondolkodhat a hitén, a vallás annyival, annyiféleképpen kezeli ezt a kérdést, hogy ez a bolygó, ez a föld nekünk van rendelve, vagy máshol is esetleg elkezdhetünk boldogan élni, jó a kérdés, szerintem, ezt majd hozza az alkalom, jelenleg nem releváns, azt gondolom. Ha nem fogunk így ugyanak kapcsolódni. Az biztos. Illetve nem fogunk. biztos, nem érkezik a Olyan szempontból már relevánsabb a kérdés, hogyha van valamilyen életforma a Marson, amit esetleg még nem fedeztünk fel, nem civilizációra kell gondolni, hanem mondjuk egy extremofű különnyezetben, életképen, baktérium közösségre, hát hogyha a Marsnak van egy saját biutája, akkor nem pusztítjuk-e el a terraformálással még azt megelőzően a stöldönkönnyű életbizonyítékát, hogy egyáltalán felteleztük volna. Ez is ugye valami a morális kérdés, bár nem pont erre kérdeztél rá, és hát erre azt mondja a bolygóközi természet például a Miratlan törvénye, hogy hogy ne pusztítsuk el más égítestek az égítestek, na így ne is veszélyeztessük őket, még akkor sem, ha ezzel esetleg saját magunkat mentenünk meg, de megint visszautalva a saját válaszomra. Amikor tömegesen menni kell, akkor két lehetőség van, az egyik, hogy keresünk egy másik égitesztet, ahol érhetünk, a másik, hogy a világunkban, hatalmas méretű virállomásokon kívánjuk lefolytatni generációk életét. A kettő közül én személy szerint valószínűleg a másik ez választanám, mert az mégiscsak egy bolygó, csak az ember jobban tud életben maradni hosszú távon, akár a technológia elvesztése után is, vagy lényeges elemek elvesztése után is, mint egy hatalmas méretű virállomáson, ahol bizony a technológia megtalak, akkor az embereknek sincs esély. De hogy azért nem menjünk úgy haza, hogy nem válaszoltam meg a magam által feltett mikor kérdést. Egy mondatban no, annyit mondok a teráformálásról, hogy a legoptimistább forgatókönyv, szerint néhány évtized, amit én teljesen kizártnak gondolok, az általam reálisabbnak tekintett időskála az évszázadokban mérhető, de az én személyes véleményem az, hogyha lenne is erre reális mennyiségű pénz, akkor is. Évezetekbe telnek, ami kizördülne a vörös bolygó, tehát amiről az előadásomban beszéltem, az mindenképpen egy sok száz éves idős felán értelmű jelenség. Semmi sem arra kell gondolni, hogy 2030-ban megérkeznek az első geológusok a marsra, és 2060-ban boldogan pancsolnak majd a kupola alatt egy a partján is közben. Marsi növénykokt, ott termett zöld Köszönöm, Szenved, és azt gondolom, hogy méltó módon megünnepeltük a Gagarai-i Nem maradt már dolgunk hát mint hogy megtapsoljuk Galántai Zoltánt, az egésznek a megálmodóját és a lemonyolítójait. Mint a, a -napot. Egyre én meg nagyon szépen köszönöm az előadóknak, hogy elvállalták, és nem kevésbé köszönöm a hallgatóságnak, hogy meghallgatt őket, és ilyen hosszan itt maradt velünk. Úgyhogy ha más nem, akkor 50 év múlva találkozunk, és itt folytatjuk a a Köszönöm szépen!